Salah satu dari ibadah besar Dari ibadah-ibadah agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dijalankan oleh para anbiya wal mursaleen alaihimu salatu wassalam Dan secara khusus yang dijalankan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya dari kalangan kaum muminin, semenjak zaman para sahabat tabiin, adzan tabiin, Ila youtin, ialah ibadah dalam bentuk dakwah ilallah, <tuh> ibadah dalam bentuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala. Dakwah ini baranglah dikum, seperti yang diutarakan di atas. Jalan yang ditempuh oleh para ambiya wal-mursalin Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun Melainkan mereka semuanya mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berda'wah kepada Allah Menyerukan tauhid Tanpa syirik Menyerukan syariat yang sahihah, yang benar dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan padanya khususnya junjungi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin jalan yang beliau tempuh adalah jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul Hadihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam Hadihi sabili Inilah jalanku jalan yang aku tempuh yang aku jalani yaitu ad'u ila allahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku kata Rasul dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka Rasulullah alaihi wassalam dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin mereka adalah para da'i-da'i. Mereka adalah para du'a tilallah. Dan mereka berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan perintahnya kepada sekitar kaum muslimin supaya ada dan nara mereka yang melanjutkan perjuangan dakwah ila Allah yang mulia ini Allah menegaskan dalam firman-Nya di al Imran wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai kahumul muflihun Hendalah ada Hendaklah ada di antara kalian Wahai kaum mukminin, Sekelompok orang yang mendakwahkan kebaikan Berdakwah kepada kebaikan Beramar ma'ruf pernah himungkar Mereka lah orang-orang yang mufleh Orang-orang yang beruntung Maka Allah, ilallah barakallahu'alaikum sekali lagi Ibadah kepada Allah Dari ibadah-ibadah yang begitu mulia Yang begitu agung sebab yang menjalankannya orang-orang akum, orang-orang mulia. Jalannya para anbiya ul mursalin. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa da jalannya kaum uh, muminin baik Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yaulum bina azzakumullah di antara dakwahat di antara dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, di antara pihak-pihak yang menyuarakan dakwah di tengah-tengah kaum muslimin, penerus dakwah para anbiya wal mursalin adalah dakwah salafiyah. Dikatakan sebagai dakwah salafiyah dikarenakan dakwah ini menisbatkan dirinya kepada kaum salaf dari kalangan para sahabat para tabiin at-tabiin yang mana mereka semua hmm, mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. alaihi dakwah salafiyah adalah dakwah nabawiyah dakwah salafiyah adalah dakwah sunnah dakwah para anbiya ul mursalin dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya para sahabah, dakwahnya para tabiin dakwahnya para at-tabiin dakwahnya para imam imam kita kaum muslimin dakwahnya para ulama-ulama kita salafiyin. ila yaumil dan kita bangga menyebut dakwahul haq ini dengan dakwah salafiyah sebab penisbatan kepada dakwah Salafiah kepada Salafiah merupakan penisbatan yang hak, penisbatan yang benar, penisbatan yang syar'i, penisbatan yang disepakati kebolehannya oleh para ulama asunnah untuk membedakan dari dakwah-dakwah -da yang ada. Sehingga di sana hanya ada dua macam: imma dakwah Salafiah wa imma dakwahun hisbiyah munharibah. Dakwah yang dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaf, dakwah Salafiyah. Sementara dakwah yang berseberangan dengan dakwah Salafiyah dari semua dakwah-dakwah -da yang ada dikatakan sebagai dakwah hizbiyyatun munharifah dakwah hisbiyah menyimpang warah kalau kita angka suara kita tegas menyuarakan dengan lantang. Terkait dengan dakwah salafiyah ini. Kita meyakinkan, siyakin-yakinnya. Bahawa da'wah salafiyah adalah da'watul haq, da'watul da'wah yang benar. Kelanjutan daripada dakwah para ambiyak wal mursalin. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh syiqh al alamah Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah Dalam risalah beliau yang berjudul Imdadus Salafi Biusul waqawait Hilman hadis Salafi Ketika beliau menyebutkan Kaidah yang pertama Prinsip yang pertama Adalah prinsip Al-intisabu ila Salafi Penisbatan diri kepada kaum Salaf kita mengatakan manhajun salafi kita mengatakan akidah salafiyah kita mengatakan dakwahun salafiyah Orang yang dikatakan sebagai salafi dakwahnya dakwah salafiyah kalau kemudian banyak salafiyun ini merupakan kaidah dari kaidah-kaidah dalam manhaj salaf Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarhimahullah menyatakan di sebahagian dalam majmuah fatawa. terus yang keempat beliau menyatakan lah aibah ala men أظهر مثل السلف وان تسب إليه واعتزل إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مثل السلف لا يكون إلا حقا. Tidak ada tidak ada aib bagi siapa saja yang menampakkan madhab salaf. menisbahkan diri kepadanya. menyandarkan diri kepadanya. Bahkan wajib diterima daripadanya dengan kesepakatan para ulama. Sebab madhab salaf tiada lain kecuali kebenaran. Sehingga diyakini sebagai perkara hak. Perkara yang kebenaran yang meyakinkan. Dan barak Allah hukum dengan bangga kita menisbakan diri kepada kaum salaf terkait dengan semua aspek kita, manhaj kita, dakwah kita, akidah kita, akhlakiyah kita, kita muamalah kita, atapnya kita, semuanya dinisbakan kepada kaum salaf. Akidah salafiyah, dakwah salafiyah, manhaj salafi, muamalah salafiyah, mu salafiyah akhlakun salafi, ibadah salafiyah, buhadah. Dikatakan oleh Syekh Abu Dhajabi di Hafiz Allah menasihatkan kepada kita kaum muslimin Dalam bersalah tadi yang disebutkan di atas beliau mengatakan Faya syabab al-Islam khasatan Waya ayuhal muslimun amatan La yakunanna fi sudurikum harajun Mida intisabi ila salafiyyah Barilfa'u biha ru'usakum wasda'u biha wa la ta'khudukum fi dhalika laumatul a'in wahai para pemuda pemuda Islam secara khusus wahai kaum muslimin secara umum sedikit pun jangan sampai ada perasaan berat hati jangan sampai ada di hati-hati kalian perasaan berat hati untuk menisbatkan diri pada kaum salaf kepada salafiyah Bahkan tegakkan kepala kalian dengan itu, suarakan dengan lantang dengan itu, dan jangan melemahkan kalian, jangan mengambil kalian celahan orang yang mencela tentang masalah ini. Barakallahu fiikum. Maka kita meyakini dengan siakin yakinya, dakwah salafiyah, dakwahul haq dakwah salafiyah, dakwahul sunnah dakwah salafiah dakwah nabawiyah dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutan daripada dakwah para abiyaul mursalin alaihi wassalatu wassalam maka semua ayat semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah keutamaan para dai dan yang terkait dengannya maka yang dimaksud adalah dakwah salafiah da'watul haq, da'watul sunnah bukan da'wah-da'wah yang lain yang menyimpang dari da'wah da salafiyah barakallahu fikum ini mukadimah tipah penting yang harus baik-baik barakallahu fikum supaya tidak ada kerakuan, -kerakuan dalam hati kita terkait dengan da'wah da salafiyah mulia ini eh, ikhulam binah azakumullah hadihi da'wah da salafiyah da'wah da salafiyah ini da'wah da sunnah ini Da'watul Haq ini memiliki usul, memiliki pokok-pokok landasan landasan dasar da'wah yang, yang dengan itu akan terbedakan antara da'wah salafiyah dengan da'wah hazqiyah min harifah. Yang dengan usul tadi, dengan kaidah, kaidah ini nanti akan terbedakan antara da'i salafiyah yang mukhlas, yang murni, yang ikhlas kepada Allah Azza Wajalla dengan seseorang yang mengaku-aku sebagai dakwah sebagai ta'asalafi, da padahal banyak pada dirinya perkara-perkara yang bertentangan dengan dakwah salafiyah. Ini akan menjadi pembahasan kita pada jauhoh kita kali ini hari Kamis pagi hari ini, penjelasan tentang pokok-pokok dakwah salafiyah. Innal ladina a'zayakum ah, mulakatahu ila bahwasanya ushul tauhid salafiyah pokok-pokok ta ta dakwah salafiyah كثيره Sangatlah banyak Sangatlah banyak minha tarji'u ila nafsit da'i di antara pokok-pokok dakwah ta salafiyah tadi ada yang kembali kepada sang dai itu sendiri ada pula usulun tarji'u ila al-mad'uwin. Pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembali kepada para mad'u um atau Ada juga usulun tarji'u ila al-asaliq at-tawiyah. Al Prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembalinya kepada uslub dakwahnya cara penyampaian dakwahnya juga berkaitan dengan wasail wasilah-wasilah dakwahnya barakallahu fikum sehingga luas ada yang terkait dengan sang dai ada yang terkait dengan sang mad'u ada yang terkait dengan uslub dakwahnya barakallahu uh, ini semua radhiyallahu anhu azakumullah diambil dijabarkan oleh para ulama dari nas yang khusus juga dari nas, nas yang umum terkait dengan poin-poin di atas di antara hadir Rasulullah SAW yang secara umum mengisyaratkan kepada kita tentang tiga pokok tadi pokok dakwah terkait dengan da'i pokok dakwah terkait dengan madu'u, pokok dakwah terkait dengan usul dakwah Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma dalam bukhar Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sahabat Muhammad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, ke Yaman. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, lama bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar ke Yaman, kata Ibn sallallahu alaihi wasallam menghantar ke Yaman, kata Yaman, kata Ibn Ketika Rasulullah SAW Mengutus sahabat Mu'ad Bin Jabal Qiyaman Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'ad Inna gadati Qawman ahla kitab Engkau nanti wahai Mu'ad Akan mendatangi suatu kaum Dari kalangan ahli kitab Ini Yahudi kala itu Diamant Yahudi Rasul mengatakan Fal takun fal takun awwalam ma tad'uuhum ilaihi shahadatun alla ilaha illallah wa ali rasulullah maka hendaklah yang pertama kali yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah dua kalimat syahadatain la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa fi riwayatin fal yakun awwalam ma tad'uuhum ilaihi ila aywahidullah hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala al-hadid sampai akhir hadis hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita terkait dengan pokok dakwah salafiyah terkait dengan sang dai dari sisi yang diutus kiaman adalah sahabat Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arwah sahabat ma'ad termasuk ulamaknya sahabah termasuk qariqnya Sahabat, termasuk muftinya Sahabat. ini menunjukkan ya bang sang da'inya itu da'i-da'i yang berkualitas da'i-da'i yang berilmu bukan sembarang da'i Para wakafum. Ini terkait dengan sang dai, menunjukkan adanya usulun fida'i bahwa'at wa kawat tettawi ilallah. Pokok-pokok kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sang dai. Yang kedua, terkait dengan madzannya, itu nampak pada briefing Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat-sahabat innaka da'ati qawman ahli kitab engkau nanti wahai mu'ad mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab rasul menjabarkan menjelaskan kepada sahabat mu'ad madu'unya nanti orang yang dia hadapi awdia yang dia hadapi yakni dari kalangan ahli kitab kita menunjukkan ya kawan ada yang berkaitan dengan para madu'um kemudian yang terkait dengan uh, usul dakwahnya, Rasul mengatakan dalam sabdanya wal takun awal ma taduhuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah al hadid. maka yang pertama kali kamu sampaikan kamu da'wakan kepada mereka iya dua kalima syahadat ini terkait dengan usul dakwah, terkait dengan usul dakwah al badatu bil aham fal aham memulai dengan perkara yang paling penting kemudian yang penting setelah itu memulai dengan dakwah Tauhid dengan dakwah sunnah Tsunnah Barakallahu Waalaikums dan insyaAllah pada kesempatan kali ini dikarenakan waktunya yang sempit menyisakan dua jam setengah dari sekarang Barakallahu Waalaikums kita akan mengkaji dua poin yang pertama yang berkaitan dengan tarakati. Ini sebagai masukan sebagai upaya perbaikan ke dalam. Sebeta da Allah salafiah dan doa salafiyin selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan kualitas diri mereka dalam berdakwah kepada Allah. Dan yang kedua terkait dengan asalib as dakwahiyah. Uslub uslub dakwahnya barakallahu fikum. Adapun yang pertama yang berkaitan dengan masalah Kawa'id salafiyah fi ta'i ila sunnah. Kaidah-kaidah salaf terkait dengan para dai-nya. Terkait dengan para dai-nya. Di sini para kelasikum Dibahas oleh para ulama terkait dengan bab akhlaqud daiyah akhlaknya seorang dai nah dibahasakan dengan kaidah salafiyah terkait dengan para dai sunnah pembahasan intinya terkait dengan akhlaqud daiyah akhlaknya para dai yang pertama yang pertama ialah yakunad dai Hasan al-Mu'taqad, ayakul Ta'ee, Hasan al-Mu'taqad, Sangkai harus bagus akidahnya, harus di atas akidah salafiyah harus bagus manhajnya, lurus di atas manhaj selvi, membangun ta'wanya di atas al-kitab dengan pemahaman salaful ummah diwujudkan dalam realita kenyataan dakwahnya dalam semua aspek dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum yang ini adalah syarat utama yang membedakan antara dai salafi dai sunnah dengan dai hizbi yang menyimpang Barakallah fitum. Ibnu Taimiyyah Seseorang itu, apalagi dari kalangan para dai, dikenal sebagai dai salafi. Yawarafis salafiyah dikenal sebagai seorang dai salafi diumurin dengan beberapa perkara. Minha. Di antaranya adalah Barakalawhikum takriruhu lima takdir salaf manhashim. Dia menjabarkan, dia menguraikan aqidah salaf, manhas salaf dalam dakwahnya. Nampak pada aqidahnya, nampak pada manhasnya, nampak pada dakwahnya, nampak pada, pada, pada muamalah akhlakiahnya. Nampak dalam keseharian dia, masyhur di kalangan uh, di kalangan para ulama, atau masyhur di kalangan para doa salafiyin yang lainnya, masyhur di kalangan para ikhwah salafiyin, dia sosok dai yang membela sunnah, membela pemahaman salaf, uh, membantah penyimpangan-penyimpangan yang muncul dairah shabullah wa albid'ah dikenal dengan salafiyahnya masyhur bisalafiyah ini yang pertama dan yang paling utama dia wujudkan langsung dia buktikan langsung manhaj salafnya akidah salafiyahnya pada dakwah dia dan pada kesehariannya ini yang paling penting ini yang paling yang paling penting aku menjadi tahu ada ha, da'i semuanya di atas manhaj salaf atidatan wa da'watan wa muamalatatan Yang kedua yang kedua dia masyhur di kalangan para ulama usunna, sunnah masyhur termasuk du'a sunnah du'a salafiyah mendapatkan rekomendasi dari para ulama sunnah bahawa dia seorang da'i salafi yang dikenal kebaikannya, dikenal sunnahnya dikenal salafiahnya di kalangan para ulama tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan dia ada da'i salafi yang ini takkit saja penambahan saja yang paling penting poin yang pertama atau di kalangan Original. Dia dikenal dari di kalangan para asatidah sunnah, dikenal oleh para dua'at sunnah, dan para ikhwah-ikhwah salafiyin, dikenal sebagai sosok da'i yang masyhur dengan salafiyahnya, masyhur dengan sunnahnya. Barak wajibu, tidak dikenal dengan syubuhatnya, tidak dikenal dengan fitnahnya, tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya. Barak Namanya syuhratun bis salafiyah. Ini sangat penting dan yang paling penting itu adalah poin yang pertama. Dia betul-betul mewujudkan, membuktikan. Dia sebagai seorang salafi. Dia ada benar salaf. Akhidah salafiyah, dakwah salafiyah. Diwujudkan langsung dalam keseharianya. Menyampaikan akhidah, akhidah salafiyah. Menyampaikan pembahasan ibadah ibarat salafi, semuanya nampak dan masyhur pada dirinya uh, salafiyah. Ya barakallahu fiq. Ini yang pertama. Ini yang membedakan nanti antara dai salafi dan yang bukan salafi. Barakallahu. Yang kedua, yang masih berkaitan dengan sang dai dengan dakwahnya supaya dakwahnya dia maqbulah supaya dakwahnya sahihah diterima oleh Allah azza wajalla diterima oleh masyarakat yang ada sahih di atas sunnah yang kedua ialah ayyakuna mukhlishan fi da'wati ayyakuna mukhlishan fi da'wati Dia ikhlas dalam dakwahnya ikhlas dalam dakwahnya ini syarat utama Diterimanya sebuah amal ibadah Di antaranya ibadah da'wah kepada Allah Azza Wajalla. Jalla Ayyakuna mukhlisan di da'wah Ikhlas dalam dakwahnya. Perlu dipahami Ibrahim Azza wa Jalla Seseorang da'i Dinyatakan ikhlas dalam dakwahnya ketika ada pada dia dua perkara ini dikatakan sebagai suratul ikhlas suratani min suarit ikhlas da'atilallah dua gambaran bentuk ril keikhlasan seseorang dalam berda'wah kepada Allah yang pertama iyalah ayyab taghiya bidawatihi marbatillah dia mengharapkan mendambakan mencari dengan dakwahnya ini ridanya Allah Subhanahu wa taala. La riya'an, wala sum'atan, wala syuhrata, wala dunia, wala ilaah. Dia dakwahnya bukan karena riya supaya dilihat orang lain. Bukan karena sum'ah supaya didengarkan oleh orang lain bukan karena kemasyhuran atau ketenaran atau nama baik bukan karena dunia, harta, tahta, wanita atau menyewai lainnya. Lah, dia betul-betul mengikhlaskan niatnya dengan penuh ketulusan dalam dakwahnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha' mardha billah. 'Arif la ini yang pertama dan jelas suratul Allah itu. Yang kedua termasuk di dalam ikhlas fi dakwah ialah ayyakuna da'i yad'u ilallah Allah yad'u ila safilillah yad'u ila alkhairat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 Semuanya tidak akan lepas dari poin-poin tadi. Allah mengatakan dalam firman-nya. Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam, ah, dalam ayat yang lainnya lagi. Udu'u ila sabili rabbik. Bil hikmah ilahil ayat. Dia katakan berdakwahlah engkau waih rasul. Ke jalan Tuhanmu sabilillah. Ah Allah juga mengatakan dalam ayat lainnya lagi, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair." Berdakwah kepada kebaikan. Itu yang namanya keikhlasan. Ketika sang dai barakallahu fikum mengajak sekira umat manusia, mengajak kaum muslimin untuk semua kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya nya kembali ke jalan Allah azza wajalla mengajak mereka semua untuk mengamalkan kebaikan mengamalkan amal saleh khairat ada muktibatnya Barakallahu taala sehingga dakwahnya ta kepada Allah ya ikhwan la yad'u ila nafsi wala yad'u ila hizbi wala yad'u ila ai syaih kecuali illahi maka dakwahnya bukan mengajak orang untuk kembali pada dirinya, bukan mengajak orang kembali kepada kelompoknya, atau kepada jamaahnya, atau hizibnya, atau yayasannya, atau pondoknya, atau markisnya, atau yang lainnya. La, tapi dakwahnya betul-betul mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali di ke jalan Allah, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang dibingkang dalam agama Allah. Ada mukhrisin di dakwah ini. Ini yang ditandih, diingatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid terkait dengan masalah dakwah. Ini. Hanya sekali kata beliau, orang-orang yang mengaku berdakwah kepada Allah, tapi pada hakikatnya ia ila nafsik, ia ila hisbik, mengajar orang dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri, taklid kepada dirinya. Tanati kepada dirinya Atau kepada kelompoknya Atau jemaahnya Atau yang lain-lainnya Ini bukan dakwah salafiyah Ini dakwah hisbiah Dakwah asabiyah Yang namanya dakwah salafiyah Para da'inya mendakwahkan mendakwah, Mendakwai kaum muslimin Mengajak kaum muslimin Kembali kepada kitabullah Kepada sunnah rasulullah SAW Pemahaman salaf kejalan Allah, kebaikan amal saleh, salib tidak peduli orang lain ikut sama dia ataukah tidak tidak peduli orang itu memuliakan dirinya ataukah tidak tidak peduli orang lain mendapatkan petunjuk melalui dia atau ke orang lain yang penting dia akan bahagia, dia akan senang menyaksikan kaum muslimin beramai-ramai mempelajari Alkitab-Sunnah beramai-ramai, memahami pemahaman salaf menambahkan taufiq hidayah dari Allah Azza mengamalkan kebaikan-kebaikan mengamalkan bekar-bekar yang baik yang soleh, senang dia dikarenakan terus ikhlas niatnya ini dua surah dua gambaran barakallahi wabarakatuh yang menggambarkan kepada kita tentang keikhlasan seseorang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya, pembuktiannya seseorang dai yang mukhlish si dawatihi dia tidak suka disanjung. Tidak suka dipuji. Tidak suka dia membesar-besarkan dirinya. Heh nah, namanya karohiyatul madh dia tidak suka untuk dieluk-elukan yang melampaui batasnya membenci yang namanya syuhrah ketenaran kemasyuran ini buktinya bukti yang lain Barakallahu. yang menggambarkan kepada kita tentang keikhlasan seorang da'i Allah dia akan siap dan terus melanjutkan dakwahnya ketika dia di posisi apapun dalam dakwah sunnah tadi. Ditempatkan di tempat manapun pada dakwah sunnah tadi. Siap lanjut dakwahnya, Tidak ada yang namanya kelukusan sedikit pun. Ditaruh di depan. Di garda terdepan dalam da'awah ilallah. Siap bertarung. Ditaruh paling belakang. Nah, paling belakang. Lagipun belakang, urusi belakang. Ha? Siap meneruskan dakwah dia kepada Allah Azza Wajalla. Taruh di atas siap, taruh di bawah siap. Dalam semua keadaan dia siap. Tanakan melanjutkan dakwahnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada sedikit pun keluh kesah atau keresahan atau merah dihinakan dalam dakwah yang mulia ini lah. Kenapa? dia hanya mengharapkan ridha-Nya Allah azza wajalla. Yang diharapkan umat manusia kembali kepada Allah azza wajalla. Tidak ada Sedikitpun keterkaitan dengan kepentingan pribadi. Tidak ada sedikitpun yang berkaitan dengan tendensi-tendensi pribadi. Hm, kalau mau digambarkan dalam sebuah markis ditunjuk sebagai ketua siap. dijalankan dengan penuh amanah. ditunjuk sebagai tim lapangan siap. Hmm. korlap atau anggota korlap siap. ditunjuk sebagai tim parkir siap. Dan mengatakan antum di ngawur eh ustaz tahu parkir. Yang penting tahun dakwah ini semuanya perkara dakwah ini. Heh, kalau dianya menggerutu, nah, diuji keikhlasan dia ini. Heh. boleh menggerutu? Siap. Ditunjuk sebagai tim tabur, siap. Di manapun ditempatkan dia siap. Dikarenakan yang dia cari bukan kedudukan, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan nama baik. Nah, yang diajari, marobatillah selama itu bagian dakwah kepada Allah, termasuk ta'awun, da'awi ta'awun, dakwah, dia siap jangan dikira mudah ya, kawan sulit, ngomongnya gampang, prakteknya itu sulit di antara contoh, buktinya nyata keikhlasan sang tak ikhira Allah dalam mengkara dakwahnya dia akan bersuka cita, akan bahagia, akan menyupat. Ketika ada da'i yang lain. Da'i yang lain yang juga al-sunnah di atas al sunnah. Yang begitu disukai oleh para ikhwah. Kalau taklim jumlahnya memudahkan banyak. Antusias menghadirinya. Antusias menetanginya. Antusias mendengarkannya. Atus sias dalam para ilmu dengannya Bahagia dia Walaupun ketika dia yang taklim Jumlahnya cuman Cuman Dua lingkaran saja barangkali dia. Atau selingkaran saja Atau setaruh lingkar saja Tidak masalah Tidak ada masalah, ada masalah. Hmm? Bahkan dia akan menyupat para ikhwah Menyemangati para ikhwah untuk mengambil faedah ilmu kepada usad yang dimaksud dianggap yang lebih memberikan kemanfaatan untuk umat untuk dakwah ini jangan dikira tambang walaupun posisi dia dalam sejarah dakwah ya, posisi dia adalah orang yang pertama kali berdakwah di tempat ini tim babat alas Maka begitu ya, tim babat alas yang pertama kali membuka lahan dakwah, yang pertama kali merintis dakwah, yang pertama kali memulai berdakwah hingga satu demi satu para ikhwah datang semakin lama semakin besar perintisnya Tapi Subhanallah ketika datang dai-dai yang lain yang membantu dia, para ikhwah lebih sedang para dai-dai yang lainnya itu, ha, nah, sang perintis. Ya kalau pas lagi taklim, satu lingkaran, dua lingkaran saja. Ha? Yang membantu para perintis, dakwahnya luar biasa. Ha? Yang datang begitu banyak, begitu besar, memrudak, dan segala macamnya. Bukti keikhlasan, dia akan menyumbang. Tidak ada keluh kesah, tidak ada merasa disaingi, tidak ada dia merasa uh, disingkirkan. Terus bertahun dengan apa yang dia mampu juga para ulama yang lainnya untuk kembali kepada dai-dai yang banyak memberikan kemanfaatan kepada mereka barkallahu. Ada mukhlishun fi da'watihi. Orang ikhlas dalam dakwahnya barkallahu. Kita hanya membutuhkan memerlukan model-model dai yang semacam ini. Kalau dakwah salafiyah dijalankan oleh para dai-dai yang semacam ini, akhlaknya Semacam ini prinsipnya insyaallah akan kokoh dakwah tersebut. Akan kokoh, akan kuat, akan nampak ta'awunnya, akan nampak tasyawurnya, akan nampak tafahumnya, akan nampak ketegarannya, akan nampak keistiqomahannya, kesolidannya. Ketika semuanya termotivasi dengan niat ikhlas karena Allah dalam Ta'ala dakwah. Namun yang nyata yang kenyataannya barakallahu fikum dan seperti yang kita omongkan tadi, terlalu banyak di tempat-tempat yang lain, terlalu banyak di beberapa tempat Barakalafikum terjadi yang namanya gesekan-gesekan internal, gesekan-gesekan dari dalam. Semuanya itu ketika diusut benang merahnya cuma satu, ikhlasnya kurang atau ikhlasnya tidak ada. Yang ini rebutan kekuasaan, yang ini rebutan eh, majelis. Yang ini rebutan jadwal taklim Yang ini rebutan hal eh, muhim Ini saya tandih Supaya Jangan sampai kita Merobohkan dakwah salariyah Dengan kelakuan-kelakuan Kerdil kita sendiri Maka kita wahai para dai Allah Dan antum semua para dair Berdakwah sesuai dengan kemampuan itu masing-masing Antum ayo salariyun Allah Subhanahu terutama pada doa hati Allah, kita perbaiki niat kita dalam beradau. Kita ikhlaskan niat kita dalam beradau. Kita berjuang memperadawah salat dia ini dengan penuh keikhlasan. Yang kita harapkan pahala murni dari Allah Azza Wajal. Yang kita harapkan marbotilah RidhoNya Allah Azza Wajal. Yang kita dawahkan kita bersunnah dengan pemahaman Allahul al Ummah mengajak umat kembali kepada Allah dan, dan Rasulnya Mengajak umat kembali kepada amar ma'ruf islam amal kebaikan yang kebajikan dalam Islam. Jangan ada tendensi pribadi. Jangan ada tendensi pribadi atau duniawi pada diri kita masing-masing barakallahu. Insyaallah ketika semuanya termotivasi dengan keikhlasan, insyaallah taala dakwah akan semakin kuat. Akan solat akan lurus istiqamah di atas al-haq barakallahu. Hadza muhimun jiddan. Ahlus sunniyah taqwi hadhi dakwah. Barakallahu fikum. Saya katakan prinsip-prinsip mendasar terkait dengan para dai-nya. Ha? yang merusak dakwah, yang membuat orang terpelanting dari dakwah ketika manhajnya dia bergeser. Ketika akidah dia bergeser. Atau berubah Atau pindah Atau ketika akidah dia bagus Menahatnya kuat Tapi keikhlasan dia terobos Niatnya dia gak lurus Hati-hati Ini sebab Robohnya sebuah dakwah Dan sebab terpelantingnya Seseorang dari dakwah Ketika hilang keikhlasan Atau ketika kurang keikhlasan atau profes keikhlasannya barakallah Ayat wahadit wa terkait dengan apa ikhlas sangat banyak Ini yang kedua, cakapan baik-baik Maka antum yang dari sini barakallahu fikum yang saya mengampu dakwah yang besar di uh, bumi ambon manusia ini di pundak antum dakwah yang mulia ini Antum harus betul-betul memperbaiki dua poin tadi Perbaiki akidah, perbaiki manhaj yang kokoh, yang lurus, yang bersih, dan yang kedua perbaiki niat, ikhlaskan niat dalam mengamal dakwah ilallah di bumi ambon ini barakallahu fiikum dan tempat-tempat yang lainnya di seluruh dunia ini barakallahu fiikum. Ikhlas niat yang akan memotivasi kita untuk bisa berjuang, fi dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang atau kesempit, dalam kondisi apapun yang kita akan siap dan akan siap berjuang dan berkorban dengan harta benda dan jiwa kita barakallahu fikum yang ketiga yang ketiga barakallahu fikum yang dimasukkan oleh para ulama terkait dengan akhlak ialah al hikmah fi dakwah Memiliki hikmah dalam Bekara da'wah Ini nanti Akan kita tunda pembahasannya Pada pembahasan Uslub dakwah, Namanya uslubul hikmah Fid da'wah Saya Yang berikutnya yang juga sangat penting dimiliki oleh para dua adalah Allah al-hilm al wa sabr. Al-hilm wa sabr memiliki kesabaran, ketabahan, ketegaran dalam berdakwah kepada Allah Sulemanahu Wa Taala. Disertai dengan hilm kehati-hatian, penuh perhitungan, tidak terburu-buru para termasuk al-hilm was-sabr. Para tahu ini juga demikian kan hal yang penting gitu. Sangat-sangat penting. Sebab yang namanya dakwah ila Allah, barakallahu fikum, gangguan-gangguannya sangat banyak. Problematika dakwah sangat banyak. Bahkan musuh-musuh dakwah sangat banyak. Jangan dikira jangan dianggap yang namanya dakwah itu ceramah inalhamdulillah nafasilahuna wassalam selesai lah dalam berdakwah kepada Allah kita menghadapi sekian banyak komunitas komunitas intern alusunnahu jamasalatin kita perlu sabar menjaga mereka sabar menjaga ukuah mereka keutuhan mereka harus halim Betul-betul jangan terburu-buru. Jangan terkesa-kesa. Penuh dengan hikmah. Perhitungan. Ketika menghadapi ada masalah indar di tengah-tengah al-usulah salafi. Wa al-usulah salafi manusia. Sajayahu tapi Tapiat mereka berbeda-beda. Watak mereka berbeda-beda. Yang ini temperamental, mental. Semu pendek. Gak memeledak. Yang ini agak panjang sedikit. Yang ini panjang banget. Yang ini kepanjangan. Itu macam-macam. Dan semua itu harus sunnah salafi. Maka perlu kesabaran untuk mengopeni mereka semuanya. Mengayomi mereka semuanya. Mendinginkan mereka semuanya. Itu tugasnya para dairallah. Nggak mudah dan nggak gampang. Perlu kesabaran. Belum lagi yang di luar sana. Gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, dan segala macamnya. Sangat banyak. Belum kesabaran, belum ketegaran, belum ketabahan. Barakallahu. Allah, belum lagi ujian-ujian terkadang -ujian individu ini berusaha da'inya. Diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, serba tidak ada, serba, serba tidak mampu, kondisi yang sempit, kondisi yang pailit, dan segala macamnya. Itu perbendakwa. Maka ketika sang da'ilallah Barakallahu fikum Memiliki yang namanya kesabaran Sabar yang luar biasa dalam dakwahnya Barakallahu fikum Maka da'wahnya akan terlangsung Da'wahnya akan terus berlanjut Tidak akan kandas tengah jalan Barakallahu fikum Dan akan sukses insya'allahu ta'ala Barakallahu fikum Sober Wal-hilim nah, Ini muhim jidat Uh, sejarah para Nabiya Wal Mursalin cukup sebagai contoh bagi kita. Bagaimana sabarnya mereka dalam dakwah, bagaimana tabahnya mereka, keisi komahan mereka, ketegaran mereka dalam perkara dakwah menghadapi gangguan-gangguan masyarakatnya dan segala macamnya luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun ke dakwah terhadap kaumnya. Yang ikut sedikit. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Dalam awal-awal dakwahnya Dilembari batu oleh anak-anak Oleh perempuan di ta'if Berdarah-darah beliau. Hmm? Itu cukup. Sebagai contoh yang sangat baik Tau laban yang sangat baik Untuk kita semuanya para dua Allah Dalam bersabar Menghadapi semua gangguan-gangguannya. Sober Alat dakwah. Ini muhim Kalau kemudian dai nya itu dai kecengam atau dai kecengam nih kau dai yang tidak bertaji, dai yang tidak bertaring, dai yang lembek yang tidak tegar, ia ya bisa bubar dakwahnya. Berdakwah di suatu tempat entah di tempatnya dia sendiri atau tempat tempat yang lainnya lagi. Berdakwah bayangan dia, dakwah itu penuh dengan uh, karpet merah, dengan taburan bunga-bunga dan segala macamnya. Bayangan so, dia seperti itu. Ternyata dia berdakwah di hadapan dia. Onak dan duri, jurang yang terjal dan segala macamnya. Allah SWT kaget. Akhirnya motong. Kalau baik ini dakwahnya ya berat ya akhirnya. Huh? wah kalau disuruh berjuang begini ya repot ya akhi. Wah. minggir minggir minggir, minggir, minggir. Hah? ini suruh minggir suruh yang nganteng, manis Hah? bukan orangnya untuk terjun dalam dakwah baratku. akan kandas dakwah seorang akan kandas tidak akan berlanjut ketika tidak punya kesabaran sabar, sebagaimana sabarnya ulul azmi Sabar Sebagaimana sabarnya para ambiya ul-musalin Sabar Sebagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad SAW Sabar Sebagaimana sabarnya kaum salaf Jadi itu siap Menghadapi kondisi yang paling buruk sekalipun Siap Mengorbankan jiwa raga, Siap Itu seorang da'i Sabir Muhtasib Sabar dan betul-betul Mengharapkan pahalanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan dalam firman-Nya, firmannya Istainu Wasta'inu Bilsabri wa salah, Wa innaha la kabiratun Illa ala khasii Dalam meminta pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan dengan salat Dan sungguh itu bukan yang sangat besar Sangat-sangat besar Kecuali bagi orang-orang yang khusus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh para ulama una, "Faṣ-ṣabru khaṣlatun wa himmatun lid-dā'iyah alladzī yurīdu najāḥa tawwātihi lil-islām wa sunnah Maka sabar dalam dakwah perangai yang sangat penting yang harus dimiliki seorang dai yang mendambakan kesuksesan dakwahnya di atas Islam dan sunnah. Harus sabir, maknanya. Ini didahulukan, ya, kawan, supaya kita semua sebagai para dai-dai rasulullah dari kalangan dai-dai da sunnah betul-betul mempersiapkan diri untuk memperbaiki kualitas perangai perayaan kita dan, dan, dan, dan berkadawah kepada Allah Subhanahu Wataala yang paling penting empat poin tadi di atas sunnah merhati yang hak ikhlas dalam perkara dakwah, sabat dalam perkara dakwah dan hikmah. Hikmah akan kita bahas nanti insyaallah pada pembahasan ushul dakwahnya barakallahu bikum. Ketika seorang dai tidak memiliki poin-poin tadi, maka lebih banyak terpelanting dari dakwah, dari beristiqamah di atas dakwah. Lebih banyak uh, merusak dalam perkara dakwah dibandingkan dengan memperbaiki dalam perkara dakwah. Yang kita maukan, yang kita harapkan, yang kita dapatkan, yang kita perlukan Da'i, da'i profesional. Da'i, da'i berkualitas. Yang memiliki perangai-perangai yang mulia. Dari perangainya para da'i Allah. Akhidatnya, sahih. manhajnya kokoh. Terus ikhlas niatnya. Sabar, isiqamah. Orangnya, hikmah. Dan menggerak da'wah. Baraklah. Maka akan membuahkan dakwah yang indah. Yang luar biasa. Diterima oleh Allah Azza Wajalla Jal. Sahihah. Dan diharapkan juga diterima oleh masyarakat. Kau muslimin yang lain Barakallahu fikum Ada yang pertama Pokok-pokok Da'wah salafiyah yang berkaitan dengan Para da'inya Yang muhimun jidat Ada pun yang kedua Yang kita bahas dalam kesempatan kali ini Barakallahu fikum adalah Usulun Tarji'ah Ila asalib da'awiyah Prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah Salafiyah yang, ber, yang, yang, yang kembali yang yang berkaitan dengan uslub dakwahnya. Dengan uslub dakwahnya. Ini pokok inti daripada dakwah Salafiyah. Uslub inilah sekali lagi yang membedakan antara dakwah Salafiyah haq dengan dakwah-dakwah hisbiya munharifah. Terutama di zaman sekarang ini, para kelaziku. Berbagai macam fitnah muncul. Semua berkaitan tentang ini. Terkait dengan usluh dakwahnya. Cara dakwahnya, para kelaziku. Uh, ibadah bin Azzaikumullah. Secara global. Uslub dakwah salafiyah dibagi dua. Uslub dakwah salafiyah dibagi dua. Yang pertama ialah uslubut ta'lif. Yang kedua ialah uslubus syikthah. Yang pertama uslubut ta'lif, uslub cara dakwah dengan cara melembutkan hati, mengambil simpati para mad'u. Namanya taklif qulub. Melembutkan hatinya orang lain, mengambil simpatinya orang lain. Yang kedua, namanya uslubus syiddah. Berdakwah dengan cara yang tegas, lugas. Tanpa basa-basi katakan hak. Batil, katakan batil. Sunnah, katakan sunnah. Bid'ah, katakan bid'ah. Haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Tegas. Menyimpang. katakan menyimpang. Sesat, katakan sesat. Lurus, katakan lurus. Syidah, tegas. Semua dengan pembina syariah. Dua ini, uslub da'lif, uslub syidah. Ketika dikemas... Ketika dikemas dengan ketentuan syariat, itulah yang disebut dengan hikmatun fiddakwah. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh sang dai, Sekaligus uslub dakwah dia. Hikmah dalam berkara dakwah ilallah. Rifqun fi mawzi'ihi wa shiddatun fi mawzi'iha. Lemah lembut pada tempatnya tegas pada tempatnya lagi yang lain itu yang namanya hakimun fi da'watihi orang yang hikmah dalam kala dakwah warahmatullahi ta'ala kapan kita menerapkan uslubu ta'lif dan kepada siapa kita menerapkan uslubu syiddah kapan kita lembut dan santun dalam kala dakwah Kapan pula kita harus tegas? Lugas dalam bersikap dan berkata-kata. Ini yang paling penting perkara kalau. Ikram dinasihatikumullah katahuida. Uslubut ta'lif. Uslub untuk mengambil hati simpati orang lain dengan kelembutan ditujukan untuk beberapa pihak. Yang pertama Ditujukan kepada setiap orang yang dikenal di atas sunnah Dikenal di atas Akhidah Salafiyah Menhajun Salafi Di atas sunnah Rasulullah SAW Tidak dikenal dengan penyimpangannya Akhidah Salafi Saudara kita, ikhwa-ikhwa kita harus sunnah salafiyin. Yang maksud dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya. Dengan kesulihannya, dengan takwanya kepada Allah Azza Wajalla, Dengan uh, akhlak yang mulia. Yang diterapkan kepada mereka ialah. Harus ada kasih sayang di antara mereka. Ketika menyampaikan da'wah dengan kelembutan. Dengan penuh kesantunan. Dengan penuh hikmah kepada mereka. Disampaikan ilmunya. Ayat, dua hadir Dengan tahapan-tahapan ilmu dan segala macamnya Seperti yang ma'ruf Barak Allah Baik Ini yang pertama Atau wabah ha, Ruhama'u bayidahum Azillatin aral mu'minin Rendah hati ha, Baiklah rendah diri Rendah hati dihadapan kaum muslim Barak Allah Bagasan jai Ilallah dan semua yang berdakwah kepada Allah azza wajalla Berdakwah dengan cara yang baik dengan cara yang lembut dengan cara yang santun dengan penuh kasih sayang dengan penuh rahmat kepada para ikhwan para khawat adab yang kedua uslubu ta'lif uslubu ta'lif ditujukan kepada awamul muslimin Ditujukan kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin... ...yang tidak banyak mengerti alias yang jahil tentang bimbingan, -bimbingan Islam yang sahih. Yang jahil tentang sunnah Rasulullah SAW. Kita harus bersikap lunak kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia, yang lembut, yang santun kepada mereka. Ambil hati mereka, ambil simpati mereka... Dengan akhlakiah kita, Barakalawikum. Ketika mereka Barakalawikum uh, jatuh dalam sebuah kesalahan dalam sebuah perkara dosa, diteguh dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Rifkun wali. Ini yang dijadwalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Ya? Beliau menampilkan sikap yang begitu halus gitu begitu lembut. Terkait dengan Awamunas. Contoh hadithila Arabi. hadis yang menceritakan tentang seorang Arab pedalaman. Arab badui. Datang ke Masjid Nabawi. Lalu kemudian. kencing di pojok masjid. Hmm. Bayangkan ada seorang yang kan dari Arab pedalaman. Arab badui. Datang ke masjid. Kebelet tipis. Bukannya ke toilet, tapi mojok ke masjid, Hah? Mau main curi keluar gitu. Kira-kira, saya mau tanya kira-kira kalau ada orang pedalaman, Hah? ada nggak sih orang pedalaman? Ada ya? Ada orang pedalaman ni, ya? ada nggak sih? Ada ya? Ada? Ada nggak? Bapanya? Dia Muslim? Dia bukan bukan Muslim, dia Muslim, acang dia, eh? datang, perjalanan, masuk ke masjid di kalau menghajiri, eh? tik tik tik tik, atau lagi majlis di sini, tahu tahu mojo, di pojokan masjid, tahu tahu mau buka celana dia, mau mancur, kira kira apa, atau punya reaksi? Kira kira apa, atau punya reaksi? Atau mampakadee kan? Anak yakin antum bakal marah-marah itu. Eh, Anak yakin antum bakal respon dengan keras. Weh, sama je. Oh, dapat gak begusah. Weh, oh, ribut. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Itu refleksnya para sahabat kala itu. Para sahabat itu kira refleks demikian. Langsung mencegah. Mah, mah, mah. Kadang-kadang. Weh, tahan, tahan. Jangan di sini, tahan. Begini. Ditahan supaya jangan sampai terganggu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kaum muslimin Sikap yang begitu halus Yang begitu lembut Yang begitu taklif kepada orang tadi Beliau mengatakan Da'u da Biarkan biarkan dia Jangan dipahami Berarti halal dan boleh kerja di masjid Tidak Beliau mengatakan da'u Biarkan dia Karena itulah kalau maslahatnya yang paling besar kala itu biarkan sudah tadi tadi tadi itu belum menggunakan Keramik masih tanah gitu ya. belum pakai keramik Belum pakai keramik ya boleh sih maksudnya kalau pakai keramik kala itu masih dalam bentuk tanah belum pakai keramik gitu ya yang punya pendapat masjid harus dengan tanah, tak boleh pakai keramik itu bid'ah, itu orang bahlun. Itu orang bahlun para kelas. Ha? Tahu bahlun ya? Tahu bahlun? Ya lebih kobloh lah para kelas Al-Muhim, kencing dia. Rasul mengatakan jauh, jauh. jauh. Biar kandidat. Ketika itu orang yang berhubung hajat, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, innakum uh, innama bu'ithun muyasirin Walam itu mengatur mukasir. para sahabatku, sesungguhnya kamu semua diutus ini untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk mempersulit. Yang sehat ya. Selesai bong hajat, harus memerintahkan sebagai sahabat untuk mengambil kayu, ambil ayat satu timbang, ambil ayat satu timbain, disiramkan pada najisnya tadi. Hilang, selesai najisnya dan langsung mengatakan kepada uh, seorang Arabi tadi itu dinasihati, ditegur terkait kehormatan masjid tidak boleh dikotori dan segala macamnya Terima dia dia resumahnya ikhwan dia tidak penuh kelabutan katanya para ulama ini menunjukkan hikmahnya Rasul dalam keadaan Allah SAW itu seorang Arabadui yang sudah kebelet tadi itu itu kalau seandainya dicegah dilarang Mwah, mwah, jangan, jangan, jangan itu ada dua kemungkinan mungkin dia akan lari ketakutan ininya sudah mancur ini. sambil lari sambil kesana kemari membahasai najisi banyak tempat, najisi eh, bajunya dia sendiri ini mandorat atau akan tertahan tuk. jadi wuh, tuk, tuk, tuk. tertahan di dalam ini sangat membahayakan orang tersebut. Secara medis dan kesehatan. Maka yang beliau ambil. Hakim. Betul-betul perhitungan. Diarkan dia. Buang hajat. Selesai. Tuntas. Dia. Nggak terkena marah bahaya. Kalau berbeda medis. Tak ternyakan semua hajatnya. Najisnya. Di sebuah tempat saja. Kemudian disiram dengan air. Dia. selesai. sekarang dipel. Kalau Nasihat untuk masuk. Nasihat untuk sang badui. Itu arah badui. Salat. Setelah itu mendoakan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Jal. Allahumma wa muhammada wa la tarhamma ana ahad. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati aku sama yang lain. Ya menunjukkan baduinya dia. Alhamdulillah, hikmah dan mengarah dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam kitab Imam Ahmad dari Abu Pamal Bahili radhiyallahu taala ketika Rasul sallallahu di tengah-tengah para sahabatnya tiba-tiba datang seorang pemuda seorang pemuda datang pemuda itu ya, tiba-tiba dia mengatakan kepada Rasul ya Rasulullah idzan zina ya Rasulullah Izinkanlah aku untuk berzina, ya Rasulullah. Ma'alulubillah. Zina itu perkara yang haram. Ya, Pak, ya. Keharamannya sangat besar. Termasuk dosa besar. Kok tiba-tiba seorang pemuda datang kepada Rasul, tahu-tahu mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan aku berzina, ya Rasulullah. Terus, dia tidak kuat. Dia ya. tidak kuat, dia tidak diubun-ubun. Dia ya, tidak ya. kuat, dia para sahabat mengerti mengerti itu pemuda dah sopan dia tahu-tahu seperti itu tapi rasul ada seperti itu rasul memanggil pemuda tadi udunuh sini mendekat dia mendekat udunuh mendekat lagi mendekat lagi udunuh mendekat lagi sampai di depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau dia apa katanya? Hah? Mau dia apa katanya? Mau dia Mungkin kalau Mau antum mungkin. Prang. Lah, bukan semacam itu Rasul berkata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menyadarkan pemuda itu tentang betapa kejinya, betapa rendahnya zina. Rasul hanya mencecar dia dengan banyak pertanyaan, menggugah perasaan dia. Apa mengatakan athuhibbu li ummik? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Athuhibbu li ibnatik? Apa kamu suka zina itu menimpa putri kamu? Athuhibbu li ukhtik? Athuhibbu li rahmatik? Athuhibbu li khalatik? disebutkan orang-orang dekatnya dia. Apa kamu suka zina menimpa ibumu, putrimu, saudari kamu, bibimu? Langsung tersadarkan dia. Dia mengatakan, "La ya Rasulullah, enggak enggak saya enggak mau ya Rasulullah. Saya tidak mau zina menimpa ibuku atau putriku, atau saudariku, atau bibiku. Saya enggak mau ya Rasulullah." Semangatkan akan wakathalikan nas La yuhibbuna thalika li ummahatihim Walah li vanatihim Walah li akhawatihim Jika orang lain sama Tidak suka itu menimpa ibu mereka Atau putri mereka Atau sutari mereka Atau ibu mereka, mereka, mereka Sadar dia Ya Allah sekejam itu Serasa itu Sekecil itu yang lain sini Maka Rasmus menepuk dadanya Tepuk dadanya kita akan berasal Allah. Allahumma, wahfir qalb, wahfir zamzam. Ya Allah, sucikan hatinya pemuda ini dan ampuni dosa dia. Tidak main praktek kita, hakim, lampu, kenapa? Tiada pemuda ini sedang dikuasai oleh syahwatnya sampai melupi, dia bodoh pun lebih bodoh pun dia. Tidak bisa berpikir dengan jernih Perlu disadarkan bagaimana Kekejian amal yang mudah Semenjak itu katanya Sang Rawi Semenjak itu tidak ada Sesuatu yang lebih Dibenci oleh Sang Pemuda ini Melebihi zinat Yang tadinya sudah sampai diubun-ubun Kepengen berzina, Menyebabkan sangat dia benci Sangat dia rasukkan Hasil dakwanya Rasulullah. SAW. Anda melihat ini hadits dalam kitab al-Sahihah Mustadzmi Malaysia di Sahihahin karya Ash-Shakb Abdul Bin Hadi Rahimahullah. Dan anda baca taqlidnya beliau sendiri. -beli. Luar biasa. Dia mengatakan wahid uh, terkabil mana? Ya, pentingnya para dai-dai Islam di zaman sekarang ini memperhatikan yang namanya hikmah dan cara dakwah. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai lagi yang lainnya. Masih banyak lagi yang lain Contoh yang ada barakulahikum Hikmat dan menghadap Ditujukan kepada awamun nas Orang-orang yang jahil Tentang sunnah, tentang agama ini Barakulahikum Kita dakwai dengan cara yang baik Dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus Akhlak kita baik dengan mereka Ambil simpati mereka, ambil hati mereka Ketika mereka jatuh dalam sebuah kesalahan disikap dengan cara yang halus dengan cara yang lembut, dikasih nasihat dengan cara yang baik, diluruskan dengan cara yang baik. Rifkun walid hikmah tama karata Allah. Taariful. Yang ketiga, di antara pihak yang diberikan kepada dia taklif ialah kullu man yurja daf'u syarr Setiap orang yang diharapkan bisa diredam kejelekannya atau kejahatannya. Kita lihat ya, mereka dalam Islam disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu yang dilebutkan hatinya. Mu'allaf itu dua macam. Ada orang yang tadinya kafir, tadinya kafir diambil hatinya supaya diharapkan masuk Islam. Ada malaf. Yang kedua. Seseorang yang dulunya jahat, orang yang sirir begitu jahat, bengis, jelek ya pak. Tapi diharapkan supaya teredam kejelekan dia, teredam kejahatan dia. Di taklim, namanya muallaf. Ini dengan cara-cara syar'i. Dalam Islam terkadang menggunakan uang zakat. Zakat digunakan untuk para muallafatul kubuhum yang muallaf dikasih hata zakat supaya hatinya lembut masuk Islam, supaya hatinya lembut tidak jahat mungkin dia tidak masuk Islam mungkin dia uh, muslim penjahat, tapi tidak lagi jahat, dikasih uang zakat atau dengan cara-cara yang lain, yang syar'i yang mubah intinya meredam kejahatan dia ada dengan cara takli kalau antum sikapi dia dengan tegar Wah, itu bisa, aku hantam, saya tahu bunuh itu. Terkangan nah, para preman-preman, para penjahat penjahat yang lain-lainnya yang ciketa kejahatan-kejahatannya para pelat itu. Jika nah, si taklif, ketika dipelukan taklif. Ini disurat di, dalam babusakah? Namanya bab Al-Mu'allafatu Qulubu. Ini namanya hikmah dan mengarahkan. Para pelat itu. Insyaallah <tuh> termasuk kesalahan fatal di dalam berdakwah kepada Allah menyelisih uslub da'wah salafiyah ketika terkait dengan orang-orang tadi disikapi dengan sikap yang keras disikapi dengan sikap yang ganas ah dikenal dengan sunnahnya dengan salafiyahnya dengan kebaikannya kamu benci kamu benci mereka Kamu tidak suka sama mereka Kamu perang melawan mereka Kamu perang melawan prinsip-prinsipnya mereka Kamu tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang kecil Dan segala macamnya Adakah apa ya? Ini sebuah penyimpangan dalam perkara dakwah Salah penempatan uslub Sikap tegas kepada orang-orang yang baik Sikap tegas kepada orang-orang yang seharusnya Dikasih kelembutan padahal dan itu yang terjadi Pada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah sekali lagi ini yang terjadi Pada semua ulil bid'ah laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahl kata para ulama tidak ada di dunia ini seorang yang mubtadi' melainkan dia pasti akan membenci adus sunnah membenci dan menyari bid'ah Abu Hatim al razi mengatakan min alamat ahli bid'ah Al-waqi'ah tu fi al-Atab. Ciri-cirinya al-Bin Ayat Bar. Mereka menikam, mencelah al-Sunnah al-Athar. Isalah kaprah. Penyimpangan para pelak. Yang mestinya dilembuti kita bersikap lunak kepada dia. Dikasari hari ada penyimpangan. Ada Yesus. Ya, Ingat itu ada para semua al-Bin Yang muda yang mumaieh, semuanya dalam bab ini sama-sama. Teblinger sama-sama menyimpang para kebencian yang salah alamat. Allahumma. Begitu pula, ya, termasuk kesalahan dalam bekala dakwah. Yang membuat dakwah ini tercoreng-moreng. Iyalah bersikap kaku, bersikap keras, bersikap tegas kepada awam punah. Orang-orang awam yang tidak mengerti din, yang jauh dari agama. Haa? Di sikap dia no sikap yang keras ketemu mereka ala salam wala kalam mau salam enggak mau bicara kayak robot gitu seolah-olah ketemu dengan uh, batu wala ketemu dengan pohon melengap-melengap segini maha karya ya ikhwan demikian yang ramah sudah Allah ini ya sepace ini yang terkait dengan muamalah akhlakiah ini yang sering sering dikomplain oleh banyak pihak terkait dengan Ahlussunnah di Wal Jamaah Salafiyah. Hah? Diturunkan sukanya ya, Pak? Untuk perbaikan kita masing-masing kita tunjukkan uh, kepada ta Allah Tabaraka wa Taala kepada mereka, kita tunjukkan dakwah Salafiyah dakwah hikmah, memiliki sikap yang yang bagus, ahlak yang mulia kepada awamun nas kepada kaum muslimin yang jahil terhadap perkara agamanya. Tidak lihat hatinya, dikasih ahlak yang mulia, muamalah yang baik dalam kesehariannya Ini keluarga itu. Ia pentingnya, eh, ambil hati mereka dengan ahlakul karim. Jangan bersikap kaku, tegas, keras kepada sahabatul ahwaiwan bid'ah. Ah. Eh, kepada kepada awam nas para keluarga. Tahu Nah, walaupun pada kenyataannya ya oknum saja sih dari kalangan alutsena seleksi. Umumnya orang sudah paham, telah bapinya Evan. Mereka memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, interaksi yang baik dengan masyarakat yang awam, paham mereka. Cuma ada sebagian ikhwah kita barangkali yang masih pendek sumbunya begitu, nah, itu perlu dipanjangkan sedikit semula. Jadi perlu kesabaran, perlu uh, Kedewasaan bersikap yang baik dengan awam munas, Apalagi lagi mereka yang simpati sama kita atau yang uh, mau kepingin menerima dakwahnya kita. Terdekati diberkas semua dengan cara-cara yang baik Barakallahu wabarakatuh Ini yang pertama Uslubu ta'lif Uslubu ta'lif Di sebekan dalam banyak hadis Barakallahu keutamaan wabarakatuh Keutamaan-keutamaan berkaitan dengan Masalah at-ta'lif Barakallahu wabarakatuh Dikatakan oleh Rasulullah SAW Dalam sahabat Dalam sahih muslim dari radhiyallahu Kata Rasulullah SAW Ma'kanarifu fi shayin illa zana, wama nuzha min shayin illa shana. Ti taulah itu ada pada sesuatu, malah ini akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, malah ini akan mencoreng-moreng keindahan dia. Ada kelembutan, ada keindahan. Ada kekerasan, ada kecelikan. Itu ketika tempat yang tak benar. Jikalau misalnya, itu orang-orang yang kita kasih kelembutan t'aliful qulub ta'arifulllah yang kedua adalah uslub syiddah uslub dakwah dalam bentuk ketegasan tegas lugas kita enggak mengatakan kasar tegas lugas keras enggak kasar lain kasar lain keras saja. Ini maksud kalau nikah barakallahu lakum satu uslub dari uslub dakwah salafiyah di dalam Al-Qur'anul Karim, di contohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh kaum salaf. Uslub ushti ditujukan untuk orang-orang kafir. Ini yang pertama, terutama orang-orang kafir yang memberikan kemudaratan untuk kaum muslimin. Yang kedua, ditujukan kepada kaum munafikin. Di zaman sekarang, ditujukan kepada sahabullah wa'i wal bid'ah. Yang berikutnya, ditujukan kepada al-masbuhid. Al-syubah. Orang yang banyak syubahnya. Banyak pemahaman pemahamannya yang menyimpang. Banyak fikrah-fikrah yang sesat. Masbuhid. Yang berikutnya. Ditujukan kepada al-maftunin yang terfitnah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Atau para fattanin tukang fitnahnya yang suka mendapatkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah-tengah ahlu sunnah wal jama'ah ma'asalatiyah. Al-kafirin, al-munafikin, al-mubdadirin, al-mesbuhin, al-maftunin, al-fattani. Karaklahikum juga yang dimasukkan al-fasikin. Orang yang fasikin, orang yang fasik-fasik dari kalangan ashabul ma'asi waz yang makruf dengan kemaksiatan dia dan kefasikan dia, Allahu Akbar. Contohnya ini. Gas yang namanya kafir, katakan kafir. Siapa mengatakan saudara kita? Yang namanya munafik munafik mubtati-mubtati Baal sesat sesat, mashbuq mashbuq, fatan fatan, fasik fasik. Tentunya dengan hukum syariat, dengan pimpinan agama para ulama, jangan ragu dan tegas. Ketika melihat Al Quranul Karim. menjelaskan tentang orang-orang orang-orang kafirin, tegas. Disebutkan orang-orang kafir, sifatnya mereka, ciri-ciri mereka ingin untuk memuaspadai mereka, bahkan memerangi mereka pada waktunya, pada waktunya. Apalagi terkait dengan kaum munafikin, lebih keras lagi, lebih lucas lagi, Al-Quran menjelaskan, Dirinci dengan detail satu persatu, ciri-ciri kaum munafiqin, waminhum, waminhum, waminhum, waminhum, dalam surat at taubah Dan juga dibuatkan khusus suratul kafirin, untuk orang kafir, dan almunafiqin almunafiqu tuqaum kaum munafikin di awal baqarah Allah menyebutkan 5 5 ayat terkait dengan kaum mukminin 2 ayat terkait dengan orang kafirin 12 13 ayat terkait dengan kaum munafikin tegas rinci apalagi asabullah wa albidah contoh yang ditunjukkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas bagaimana beliau dengan tegasnya dengan lukasnya mentahdir para sahabat dari tokoh khawarij tuluk huwaisirah ad-damini langsung tuju hidung akan keluar dari orang ini demikian-demikian sikap tegas yang boleh tunjukkan kepada kaum khawarij dikatakan sebagai kilabunar, kilabunar, kilabunar tegas dan juga riwayat yang dihasankan sebagai ulama namun dia ta'ifah ikhwan Terkait dengan khatiriyah, al-khatiriyah itu macam susah diumma tegas. Apalagi praktiknya kaum salat luar biasa, mereka bersikap yang begitu tegas, begitu lugas terkait dengan orang-orang yang menyimpang, al-masfuhiin, al-maftonin, al-fathanin, al-mubtadin dengan Yang ini barakallah juga namanya hikmah sebab sidatun fi mau sikap yang tegas pada tempat ketika sikap lemah-lembut tidak lagi mempan, ketika sikap rifkun walin kesantunan kelembutan tidak lagi bermanfaat untuk ashabul batil untuk ashabul bidak untuk ashabul fitnah untuk ashabul syubah maka tampilkan usul musyidah tunjukkan sikap tegasnya sikap tegasnya kaum salaf. Membantah penyimpangan mereka Membantah fikrohnya mereka Membantah kelompok Mereka yang menyimpang Membantah manhajnya mereka yang menyimpang Bahkan membantah kitab mereka yang menyimpang Bahkan membantah orang-orang yang menyimpang Ini semua ada Contohnya di kalangan salafun salih Rahimahumullah ta'ala Gas Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhannabi syahidil kuffar wal munafiqina Waghlub Alaihim. Wahai Nabi, bersihkanlah kaum melawan kaum kafir dan munafikin, waghluh alaihim dan bersikap keraslah, tegaslah kepada mereka. Ini sikap asyidahual kafar, sikap yang siddah, yang tegas dengan orang kafir. Aizzatirinalal kafirin, aizz menampilkan kekuasaan, menampilkan kekuatan, menampilkan kuifawaan. Dihadap pada orang kafir, ini namanya syiqtatun fiimau biha. Barakalallahu dari sini lah yang nanti para ulama asalat mempraktekkan untuk kita prinsip tahdir, memperingatkan kaum muslimin dari semua kejahatan kejelekan, menerapkan prinsip hajir mudtadi, pemboikotan kepada orang-orang yang menyimpang yang sesat menerapkan prinsip yang namanya prinsip yang namanya cerhot taqdiil prinsip yang namanya al hubu fil wal hubu fil prinsip yang namanya amar warahmi mukar prinsip yang namanya Rududun ilmiah bantahan bantahan ilmiah dengan hujah hujahnya membantah kelompok sesat membantah manhaj yang sesat membantah buku buku yang sesat membantah orang yang sesat mematahkan pemahaman sesat. Rududun ilminya. Sehingga dalam kaidahnya al-sunnah, dalam dakwah, ada sebuah prinsip agung namanya ar-raddu alal-mukhalif. Atau ar-raddu alal-munharifin. Tahan kepada orang-orang yang menyimpang, yang menyelesihi salat. Itu untuk menegakkan amr al-raudahimungkar, menegakkan prinsip al-walak wal bara menegakkan prinsip al-hutbu filah wal-boghu filah cinta benci karena Allah untuk mewujudkan prinsip tahbir mewujudkan prinsip hajir-hufdhati Ibadah kepada Allah dengan cara semacam ini ah. ada waktu. jadi enggak melulu lembut sampai rumah ye. jadi ada temyi kayak ikhwanul muflisin kayak sururi kayak dan segala macamnya lembek melembekkan prinsip juga tidak kaku terus keras terus kayak hadadiyah niyah hadadiyah hajuriyah dan segala macamnya itu la la hada ala sunnah wasatun bainahuma tengah-tengah di antara keduanya lemah lembut pada tempatnya pada orangnya tegas pada orangnya, yang lain yang berhak menerimanya baratullah paham Ewan? ketika ada Ewan kita yang mengatakan syidda Ustadz, syidda, syidda sama siapa? orang awam Ustadz ngawur ngawur bukan tempatnya mereka harus dikasih talif mereka itu awamun nas karena keawamannya, karena kecahilannya jangan, ngawur syidda, syidda sama siapa? salafiyin ada penyimpangan, hati-hati. Itu ciri-cirinya ulul bidah barakallahu Bukan demikian yang namanya al-sunnah. Sama mereka rahama bainahum. Allahullah 'ala al-mukminin. Rizqun rizq lembut-lembut da'wah, masya Allah saya lembut. Banyak hadis yang menghauskan lembut-lembut. Lembut sama siapa ini? Ah itu sat. Loh, itu orang yang ma'ruf Mubtadi umbal Tak mungkin Rifkun Walini ya, Tegas sama dia Ini penyimpangan ya. Di antara bentuk penyimpangan Penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini Begitu menyebar ialah menunjukkan sikap taklif, sikap Rifkun Walin Kelembutan Kelembian Ketika mensikapi ashabul ahwa'i wal-bi'am Ada mumai'i itu merupakan ciri-ciri jahilun -ciri y. Pelembian prinsip, Penggembosan prinsip, meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara. Salah. Targhladik. Yang syiddah, syiddah, yang lindin. Ketika dibalik. lim fi maw'id syiddah, lembut di tempat yang seharusnya kaku ya di, yang seharusnya keras. Salah. Syiddah fi maw'id lim, salah. Sikap yang kaku, sikap yang keras, ketika harus lembut juga salah. La hada wal hada waraqlahul itu. Ini adalah halus sunat diwal jannah. Sebagian mereka atau sekarang kebanyakan orang sekarang ini waraqlah fikum mereka berusaha untuk meruntuhkan prinsip al walak wal bara dengan cara semacam itu. Ketika berhadapan dengan selefiin keras, kaku, diperangi, dimusuhi, dibenci. Tapi ketika berhadapan dengan asbabul hawaib al bid'ah, dengan al mashbuhiin yang banyak syubhahnya al fatanin, al mafthunin yang suka bikin fitnah, lembek. Merangkul mereka, tahu dakwah dengan mereka, musyarakah dakwah dengan mereka, saudara kita, ya Allah ya khawarid khawaridnya kita juga. Syiah ya syiahnya kita juga Sufi ya sufinya kita juga Ikhwannya ikhwannya kita juga Hizb utahrnya kita juga Jabat aflik ya jabat Muslim juga Al-Sunnah? Tidak ha? Al-Sunnah? Tidak Allahumma sallam Ini yang sekarang sedang Diruntuhkan para Allahumma Nama ya Allah Nama ya baik-baik Ini uslup yang harus Dipahami oleh para da'i, da'i ahli sunnah Dan oleh keumuman ahli sunnah jamaah salam Rifkun fi mawbi'ihi Wa shiddhatun fi mawbi'ihah Lemah lembut pada tempatnya tegas pada tempat yang lain Itu yang namanya hikmah dalam kearah dakwah Itu yang namanya rifkun dalam kearah dakwah Barakallahu <tuh> hikmum Apa namanya? Shiddah, tahbir masuk Shiddah, hajur, mubtadi Masuk Siddah penerapan al-walak wal-barak masuk. Siddah penerapan ruput ilmiah. Semua dibahasakan dalam usribu siddah. Barakallahu fikum warahmat tempatnya masing-masing, dengan wabidnya masing-masing, dengan orangnya masing-masing. Barakallahu fikum. <tuh>. Dan termasuk siddah yang kan, al-jihad di sebilah pada waktunya. Nah, pada waktunya tampil berjihad di sebilah melawan orang-orang kafirin. Itu juga dalam usribu siddah tepat pada waktunya dan dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama una. Barakallahu fiikum. Jam 12 lewat 04. 11.45. Lanjut. Nah, <tuh> Itu tadi Kaidahnya Sekarang ada penerapannya <tuh> Penerapan yang harus diperhatikan Oleh Para dua Dalam dakwahnya Supaya dakwahnya dia Betul-betul hakim Hikmah <tuh> Dari apa yang diutarakan di atas Warakallahikum di sana perlu dibedakan farqun baina dakwatil muslimin wa dakwatil kufar dibedakan dalam mendakwai kaum muslimin dan mendakwai orang-orang kafir kalau mendakwai kaum muslimin itu mendakwai ikhwah sendiri Saudara sendiri sama Islam Kalau mendakwai kaum muslimin Yang ditekankan itu Baraklah itu adalah Pendalaman tentang Islam Pendalaman tentang Islam Dengan hikmah Dengan mu'ilbah hasanah Bahkan mungkin dengan jidal Baraklah yep. Sebagian masyarakat muslimin Yang betul-betul awam Betul-betul Abang enggak ngerti yang namanya Islam. Perlu tambah lagi pembahasan tentang keindahan-keindahan Islam. Supaya dia semakin mantap memegangnya. Tapi kalau berdakwah kepada orang kafir lebih lugas. Isi dakwahnya adalah penjelasan tentang takrir tauhid, penjabaran penguraian tentang masalah tauhid, tentang masalah keimanan. Supaya mereka memahami Tauhid yang benar, iman yang benar. Untuk bisa mencongkel kesyirikan mereka, keguguhan mereka. Jangan uslub bahasa yang tegas, bahasa yang lugas. Begitu. Dan seringkalinya menggunakan jidal beletihi ahsan dengan cara tepat-tepat dengan cara yang terbaik. Beda. Ada kalah itu seringkalinya mendakwai orang, -orang gadir. Dijabarkan kepada mereka tentang keindahan-keindahan Islam tuduhan membantah tuduhan-tuduhan yang terkait dengan masalah Islam 3 namanya hikmah dan qaratoh juga barakallah bikum dibedakan lagi farqun baina da'watil juhal da'wati ahli jahil wa tahwatif ahli al-hawa bedakan kalau mendakwai orang-orang yang jahil. Dengan mendakwai ashabul ahwa. wal bidah. Beda. Kalau awamunas. Orang-orang yang jahil. Dengan cara yang dibawakan tadi. Dengan hikmah. Dengan penuh kelompotan. Dan bersimpatinya Kita sabar menghadapi uh, kesalahan mereka. Ya, di doakan rosul terkait dengan Arab Hadwi tadi. Sang pemuda tadi tentang segala macamnya. Dengan cara yang baik. Kenapa mereka jahil perlu banyak diajari lain halnya ketika mendakwai orang-orang yang menyimpang ashabul hawa, ashabul bidah di antara bentuk dakwah kepada mereka adalah rududun ilmiah dibantah penyimpangan-penyimpangannya hujah dengan hujah ada argumentasi bahkan termasuk mendakwai mereka tahdir Bahkan termasuk mendakwai mereka hajir. Bahkan termasuk mendakwai mereka penerapan al-walak wal-barak. Karena Allah Azza Wajalla atas sunnah. Dengan cara macam ini, Dengan cara mawkifun syar'iyun selafi. Menunjukkan kepada mereka sikap syar'i selafi. Yang dijadikan kaum salaf kepada sahabat akhwa'i wal-bita. Beda. Jangan dibalik. Semua orang awam, kencang, pegas. Semua yang menyimpang, lembek. Ada penyimpangan, adalah ya, -hal, Ada ya, Jusuf. Farqun bayna huma. Juga warakallahikum, Farqun bayna da'watul hukam wa da'watul mahkumin. Beda mendakwai para pemerintahan, para hukumah kita, penguasa kita, dengan mendakwai rakyat. Berda, ya penguasa, penjaga kewasaan, penjaga kekuatan, dan Islam mengharuskan kita untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, mementaati mereka. Maka mendakwai orang para penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi, siram, nah, langsung bertemu mereka atau disurati dan segala macamnya mendakwai dengan cara langsung atau dalam surat dengan cara sembunyi-sembunyi bukan di depan halayak ramai, diingatkan tentang. Uh, akhirat diingatkan tentang jenna wa na'adi, takut-takuti uh, terkipu-terkipu segala macamnya tidak boleh mendakwai para hukumah di depan halayak ramai tidak boleh di depan halayak ramai itu khawarit langsung pada orang, orang beda dengan rakyat biasa ada yang membedakan dalam halayak ramai ini semua adalah hikmah dalam perkara dakwah Farkun Banyak dakwatil kufar Al-dakwatil hukam Wa dakwatil mahkumin Baraklah Nah Dan bahkan yang dijelaskan oleh para ulama, Ayahun amatina azzaikumullah Perbedaan Di dalam mendakwai masing-masing orang Terkait dengan psikologisnya Terkait dengan keadaan pribadinya Dan latar belakangnya Wataknya dan yang lain-lainnya berbeza. Semua disesuaikan dengan keadaan dia dengan cara hikmah. Ada orang, masya Allah, ha, dikenal dengan kebakilannya. Semangati sodako, disemangati sodako, diterangkan keutamaan-keutamaan sodako. Semangati sodako, fardhol. Dapati orang lain lagi, gampang marah. Tidak sehari, latar kamu, latar kamu. Kamu jangan suka marah. Manakala kamu jangan mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kamu tu marah. Latar. Nah, sehingga kembali kepada masing-masing orangnya, bagaimana keadaan dia. Ini semua tugasnya para dai dan tak mudah para kalau dai dituntut untuk ikhlas, untuk sabar, lapang dada, berjiwa besar. Barakallahu fikum, harus hikmah dalam mengarah da'wahnya Besar Sehingga Iqanatina azakumullah sesungguhnya dakwah salafiyah Sangat mulia Sangat agung Sangat mulia, sangat agung Barakallahu fikum, ketika diterapkan Dengan ketentuan Ketentuan syar'inya Barakallahu fikum Namanya fawarik uh, Fawarik Berapa-apa perbedaan Yang disebutkan oleh para ulama Bedakan dalam mendakwai kaum muslimin dengan yang kafir. Bedakan dalam mendakwai orang yang jahit Dengan ashabul ahwa'i wal bidak Bedakan mendakwai penguasa Dengan mendakwai rakyat Bedakan masing-masing orang dalam berdakwah kepada mereka Terkait dengan kejiwaannya latar belakangnya segala macamnya Didakwai sesuai dengan keadaan dia masing-masing Barakallahu fikum uh, Kemudian juga fikum, Terkait dengan da'aw salafiyah Prinsipnya ialah al-bada'adu bil-ahami fal-aham. Berdakwah dengan yang paling penting dan yang penting selain. Perkara yang paling penting perkara tauhid. Menjelaskan makna tauhid, bahaya syirik. Yang paling penting mendakwakan usul aqidah salatiyah. Landasan dasar-dasar aqidah salat. Terkait dengan masalah keimanan barakatullah. Ini dibahas dalam perkara menhajiah. Umur akidah, umur menhajiya Tauhid, syirik Sunnah, bid'ah Ini yang paling penting dari semua yang ada nah, Maka dakwah salafiyah Fokusnya pada ini Lebih mengutamakan ini Tauhid Tambah syirik Iman, tambah kufur Bid'ah, ta ah sunnah Tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada Ini fokusnya para pelatih Kemudian, sumuliyah ke dakwah dakwa salafiyah, dakwa yang mencakup tadi fokusnya pada poin tadi menjelaskan masalah akhlak masalah adab, masalah muamalah masalah pakaian, masalah makan masalah minum, uang hajat dan segala macamnya, masalah hiqih menyeluruh ya, sangat menyeluruh, namun dimulai dari perkara yang sangat penting dan fokus pada perkara-perkara sangat penting terutama di zaman sekarang ini barakulahikum, poin-poin di atas sedang diruntuhkan adalah hasbihi dengan berbagai macam syubhat mereka. Tarakallahu fikum. Namanya al-tahatu bil aham, fal ahab dakwah para tauhid tanpa syirik, dakwah para prinsip akidah keimanan salafiyah tanpa kekufuran, dakwah para sunnah tanpa kebid'ahan Tarakallahu fikum. Kemudian syumu liat dakwah, dakwahnya menyeluruh. Tarakallahu fikum. Allahu taala alam ee bishawab. Ini salah global ikhwan terkait dengan pokok-pokok Tauhid -pokok Salafiyah ada berkaitan dengan para da'inya ada berkaitan terkait uslub dakwahnya dan tadi singgung sedikit berkaitan dengan kondisi para mad'u-nya tarakallahu fikum ketika di, di, di, di, dijelaskan, diwujudkan dengan, dengan cara yang sahih dengan cara yang baik maka insyaallah dakwahnya sahihah dakwah Salafiyah dan dakwahnya mubarakah diberkati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahi Rabbil Alameen Kita lihat Sebuah kitab risalah Berjudul Usus manhad salaf Fidda'wati ilallah Usus itu asas Asas-asas Manhad salaf telah berda'wah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ditulis oleh Fawaz As-Suhaymi Ditakdim oleh Syekh Saksal Fawzan Al-Syobatan Jabiri Al-Hudhaifi Imam Masjid Nabawi dan Syekh Saleh Al-Hudaydi al Yang juga pengajar di Masjid Nabawi Barakulah Jikur dan juga buku-buku yang lain Yang menjelaskan terkait dengan pokok-pokok aqidah Salaf Barakulah Sementara cukup Dan 12.5 selebihnya tanya-jawab -tanya -tanya -tanya -tanya -tanya. Untuk yang nanti pada Al-Maghrib Lanjutan tema akan kita bahas secara khusus Terkait dengan prinsip Prinsip taksil Dan bahagirnya ta adu sunnah InsyaAllah بارك الله فيكم، <تصفيق> واللهم تعالى <تصفيق> وسلم على Bagaimana caranya dalam Menyikapi tetangga yang kafir Terutama di tempat yang dikepung Wilayah kafir Nah Selama orang-orang yang kafir Di sekitar kita adalah kafir zindi Orang kafir yang hidup bersama-sama dengan kita di sebuah negara Maka tidak boleh kita mengganggu mereka Tidak boleh kita menyakiti mereka Dan dikasih muamalah Dengan muamalah duniawiah Bukan muamalah dini Tunjukkan muamalah yang baik dengan mereka Tunjukkan Keindahan-keindahan agama Islam Di hadapan mereka Sehingga diharapkan mereka bisa melihat indahnya Islam dari dekat. Paham yang dikasih mu'amalah yang baik terkait dengan mu'amalah duniawiya. Bukan mu'amalah agama. Para kelengkut. Jika mereka mengganggu apakah direspon? Masya Allah ya. Apakah direspon? Kondisinya antum di tengah-tengah mereka. Ketika mereka mengganggu, imma antum sampaikan kepada yang berwajib. Wa emma kalau terus-terusan Antum yang pindah tempat <tuh> Antum pindah tempat Pindah tempat Jangan di tengah-tengah kebungan orang-orang kufar Tapi di tengah-tengah Keharmonisan kaum muslimin Pindah ke kampung-kampung kaum muslimin Barat Allah wabarakat nah, Ketika antum merespon, Akan muncul banyak mabarak Sebab Uh, Respon-merespon ini umum nah, Respon dengan perkataan Respon dengan fisik, respon dengan senjata Barakulahikum Jangan Lapokam ada yang berwajib Kalau gak memungkinkan dan terus merusakkan Jadi antum, antum pindah Tempat Barakulahikum Intinya ketika ada Sebagian kita yang diuji oleh Allah Azzawajal Dengan tempat semacam itu Tempatnya dia Barakulahikum uh, Di tengah-tengah kumpungan orang kufar Maka tunjukkan Tunjukkan Keindahan Islam di tengah-tengah mereka Itu sebagai bentuk dakwah kepada mereka Barakulah. Ingat ya dengan cara-cara yang syar'i Syarih Apakah merupakan Sesuatu keadilan Allah Allah menciptakan ada yang kafir, ada yang muslim Yang kafir, disiksa, yang muslim dapat, dapat kenilmatan iya Itu adalah keadilan Allah SWT Sebagai hamba Allah Tidak diperbolehkan dan haram hukumnya Mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat Allah mengatakan dengan firmanya La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat tapi hamba-hamba Allah yang ditanya tentang perbuatan mereka haram hukumnya kamu mengatakan kenapa Allah begini kenapa Allah begini? Nak boleh Kamu tu hamba, kamu tu makhluk. Allah Sang Khalik, Allah yang Maha Kuasa. Allah mengatakan tentang yang lainnya lagi. Fāalun lima yuri Allah Zat yang Maha Berbuat apa yang Allah hendaki. Antum sebagai seorang hamba yang Muslim yakini Adul min Ketika ada orang yang meraih kenikmatan-kenikmatan Itu fadlul minallah Keutamaan dari Allah Azza wa Jal Ada orang yang menampakkan musibah Adlul minallah Sikap adil dari Allah Azza wa Jal Sehingga katanya para ulama Dalam akhidam mereka An-nasu yaduruna Baina fadlillahi ta'ala wa adlih Yang namanya umat manusia dan jin ini Akan selalu berputar Pada keutamaan dari Allah Azza wa Jal Atau adilnya Allah Azza wa Jal Ketika mendapatkan nikmatan kelimpahan, kebaikan-kebaikan, fadhlu minallah. Jadi ku taun dari Allah Subhanahu wa Ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, kecelakaan, aqil dari Allah Subhanahu wa Dan kamu harus pasrah tunduk kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kamu mengatakan kenapa? Kenapa dan segala macam. La yusalu amma ya'alu wa yusalu. Para ulama Bagaimana nasihat para ulama tentang saudara kita yang di Aleppo sudah semenjak zaman dahulu kala ketika awal terjadinya perang di Suriah. Para ulama kita semuanya berteriak berfatwa supaya kaum muslimin menjauh. Itu fitnah. Penguasanya kafir Nusairi, syi'i batini. Yang melawan penguasa dari kalangan khawarij fitnah. Suruh menghindar. Siangan tidak lawan selalu menghindar, menjauh dari yang mempunyai nah, sampai sekarang ini, tifatunya para ulama, yang memberikan fatwa untuk melawan adalah taqwa-taqwa khawarij, taqwa-taqwa muijin, hizbiyin, orang semacam Yusuf Al Karbawi, orang semacam Adnan Arour, orang semacam Muhammad Al maghrawi Ini yang menyemangati umat Islam yang lemah kala itu untuk melawan penguasanya akibatnya seperti yang sedang di tenti di Adwarqlah dihabisi oleh penguasa yangwidehat nauzubillah min dzalik menjadi derhitan marklah Arabun kita kita mendoakan kebaikan untuk untuk saudara kita yang di Arepu mendoakan kebaikan untuk mereka supaya diberi kekuatan diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah azza wajalla ada yang bisa memberikan bantuan-bantuan sipaja materi sampaikan kepada yang amanah sampaikan kepada mereka wa hadalah Barakallahu bikum Akhir-akhir ini kita disipukan dengan pernyataan Basuki Cahaya alias Cahyo, eh Cahyo, alat ahok terhadap tentang selmaidah, pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para ustadz pada pemerintah kita barakallahu fituh. Masha. E, terkait dengan munculnya sebuah kemungkaran, apakah itu kemungkaran dalam bentuk kekufuran atau kesyirikan atau kefasikan dan segala macamnya yang berkaitan dengan pejabat kita atau penguasa kita itu langkah untuk inggar lemungkarnya Fardu Kifaya bukan Fardu Aing Fardu Kifaya, -kifaya. Nah, langkah-langkahnya adalah dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi yang berwajib untuk menangani sama pejabat tadi Ketiga sebagian pihak yang sudah melaporkannya selesai tidak lebih daripada itu selebihnya Diserahkan kepada penguasa kita Untuk menghukumi Muslimin Mendoakan yang terbaik Semoga dapat yang terbaik Dari kasih yang ada para nah, Terkait dengan kasihnya Ahok ini Sesungguhnya sudah masuk Di awal-awal langkah Sudah masuk Dilaporkan oleh banyak pihak Dari kerajaan kaum Muslimin Kepada penguasa yang, yang, yang lebih tinggi Disertai juga dengan Fatah Mu'is dan segala macamnya itu itu bagus, sampai sini bagus. Selebihnya kita mendoakan kebaikan yang terbaik. Diproses, alhamdulillah. Tak itu urusan hukumah Barakallahu. Ini langkah yang syar'i Barakallahu. Jadi tak harus antum, mungkin antum, mungkin yang lain. Ketika sudah ada yang ikhwal dibukar, sudah ada yang uh, melaporkan kepada yang berwajib, jadi ya. tak perlu kalau ke kemudian seluruh Indonesia lapisan masyarakat Indonesia ramai-ramai melaporkan ya di satu orang Jangan jaringan power energi dan juga secara hukum sy hukumnya fatwa barakallah dengan kondisi yang sekarang ini barakallah hukum semakin semakin keruh dikarenakan yang tampil dari kalangan khawarij dari kalangan hizbiyin sehingga semakin lama semakin keruh maka sikapnya kita alus sunah salafiyin ialah kembali ke tauhid yang benar Ha, menjelaskan kepada umat tentang pentingnya asal ah kepada penguasa yang Muslim, walaupun dia boleh Muslim walaupun, walaupun dia boleh menjaga kewibawaan ah penguasa, Ma, melarang kaum Muslimin untuk ikut-ikutan dengan cara-cara yang melanggar syari'ah. Wajar. Dan semua problem diselesaikan dengan iman, dengan takwa, dengan kesabaran, dengan membelas agama, membelas syariat yang mulia ini, ya, Pak. bukan dengan cara-cara yang melanggar agama. Barang -barang. Ketika antum disugukan berbagai macam makar-makar musuh-musuh Islam. Ini makarnya PKI, ini makarnya kaum Syiar Rafi, ini makarnya kaum Komunis, ini berdua PKI. Ini makarnya orang kafir, ini makarnya itu dah lama ya Sudah lama. Antum hadapi semua dengan isi koma di atas sunnah. Takwa kepada Allah Azza Wajalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya: Wa intasbiru wa tadku. Layak burukkan kehidupan saya. Alangkahmu sabar, wa yakum muslimin di atas sunnah ini dan takwa kepada Allah tidak akan membahayakan kamu tipe daya mereka sedikit pun. Kenapa jasanya? Langkah yang ditempuh alusunan sangat tepat mengkaji Islam, tafakubedin, belajar agama, belajar sunnah diamalkan, demikian serusnya didawarkan. Itu langkah yang sangat tepat Untuk menjaga agama agama kita masing-masing Untuk menjaga masyarakat kita Untuk menjaga negara kita Dan bahkan untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal Terhadap makar-makar musuh-musuh kita Dengan isyikamah Di atas sunnah dan takwa kepada Allah Azza Wajalla. Jal Tarik itu. Sehingga tidak usah larut Dalam aura-aura Arama khawariz, arama-arama ikhwalul fursin Arama-arama hisminin dalam mesti kami tahu yang semacam ini, dampaknya sekarang mengerikan, meluas di mana-mana, kondisi semakin ruhut, iaitu semakin runyam, semakin berujung kepada tindakan anarkis. Hati-hati, hati-hati. Kau musimin harus betul-betul eser -betul hati, hati dalam dalam waktu yang semacam ini kembali kepada cara-cara saja cara, -cara, sahaja, cara baik, cara-cara agama, cara-cara sunnah, dalam menyelesaikannya seperti yang diutarakan di atas. Barakallahu alaikum. Allah Ta'ala alamu Bersawab Bersawab Alafi dan TV, tak mungkin. Mungkin tak? Ah, tak mungkin. Kalau di bakti di sekarang ini, tak mungkin. Bagaimana cara menyikapi ikhwan yang membeli TV? Dia nah, ni, Bismillah. Ya, di ditengkur, di ingat kembali terkait dengan mazdoorat dan mafasid, mafsadah, mafsadah televisi yang ada sekarang ini para kalau nasihati nasihati nasihati dengan cara yang baik dengan cara yang halus itu bagus. Dan seterusnya. Apakah dia orang yang menerima nasihat? Alhamdulillah. Diminta untuk segera dihilangkan dia Atau dia cuma menentang, menentang, menentang, menentang, menentang, menjauh, menjauh, menjauh keras. Jangan diurus. Para <tuh> kalau Bagaimana sikap terhadap seseorang ustadz yang ketika fitnah al imam datang, beliau tidak lagi menukil ucapannya, tidak lagi membaca kitab-kitabnya, tapi belum menyatakan taroknya di majelis apa katamu atau ataukah tidak? Lo, ya bos, ketika dia sudah tidak lagi menukil ucapan al imam. Tidak lagi mau membaca kitab-kitabnya. Taruh alajam kepada orang yang salah. Alajam, singkirkan dia. Itu sudah sudah sudah mau ke? menunjukkan sikap yang jelas terkait dengan uh, kita yang ada barakallah. Terkait dengan masalah dia tidak menyatakan taruhnya di majelis Dah harusnya, tidak semua orang harus teriak-teriak menyatakan taruh kelima. Nah, itu pernyataan disampaikan ketika ada munasabahnya, ada perkara yang penting e, disampaikan kepada para ikhwah terkait dengan ditanya dia. Tidak semua ustadz diharuskan berbicara. Itu fatwa jiffah ya kan? Bukan fatwa lain. Yang penting jelas motifnya, jelas sikapnya, tahu penyimpangan-penyimpangan dia. Dan contoh yang disebutkan dalam soal ini sudah sudah membuktikannya. Dulu ngajakkan bukunya lima, sekarang ganti. Tadi buku dulu menukil kuala syekhuna kuala syekhuna sekarang tidak lagi kuala syekhuna mau kif luar biasa itu ikhwan apakah harus bicara? tidak harus kaya juali, kalau sudah banyak orang matanya melihat uh, ke ustad tadi mana baroknya mana baroknya maka seorang ustad harus tahu diri untuk menepis berbagai macam tuduhan tuduhan yang ada di antara para ikhwan lapa sesekali ketika lagi taklim begitu terus satu kesempatan menyampaikan uh, terkait dengan uh, bahaya kitanya Muhammad ar rai sekali sekarang selesai oh bagus jadi, Padahal karena tidak harus sembigan tidak harus sembigan jadi antum sebagai ikhwah juga jangan terlalu menuntut ah kalau misalnya ketika antum tahu sang ustad tadi itu maruf dengan sunnahnya dengan salatiyahnya yang dia sampaikan antara uh, akidah sadar semuanya sadar dia. Ada bukti langsung uh, tadinya mengajarkan bukunya imam diganti bukunya yang dulunya kala sekunah kala sekunah, tidak lagi kala sekunah. Cukup luar biasa. Jangan luntut. Ustad, bicara Ustaz bicara Ustaz bicara ustad. Nah, harus itu falsafah ya, itu falsafah ya. Entah. Ah, adakah? Aspekkan itu kan perlu perlu bahan saya katakan ya. Huh? Ustaz ini memuaji ini memuaji ini memuaji ini memuaji. Kenapa kerana memuaji tidak pernah satu kali pun dalam sebuah majlis ninggung masalah hajiul. Tak pernah sedikit pun satu majlis menyinggung masalah limau. Ada memuaji memuaji. Antumnya seorang. Ingat ya ketika Ustaz tadi Ma'ruf dengan sunnahnya dengan salat Diucutkan dengan poin-poin tadi, atau masuk obat, dah harus. Entah, cuma penting bagi sang musa tadi supaya enggak memunculkan mem mem dugaan-dugaan buruk dugaan. dugaan dari para dari para ikhwa. Jika kau menangkap ada sentsinya, ada sentingan suara-suara sumbang kau masuk ke, ke telinga dia, maka dia lapas sesekali dalam munasabah menyampaikan terkait dengan bahaya kitanya alimah arifin. <tuh> Pahamnya? Jangan dikira halusnya, kemudian berpikir bagi petangnya Alimam, <tuh> ali Alimam, Alimam, Alimam, Alimam, Alimam, nah, Alimam. saya yakin. Mahakala. Itu disampaikan pada pada waktu tertentu saja, pada munasabat tertentu saja, selebihnya yang disampaikan ilmu. Dasar ilmu, koida ilmu, bersif ilmu. Wahakala. Ayam itu? Baratullah. Naam. Ala Sawaab. ada ikhwah di tempat kami dakwahnya kaku keras masyarakat banyak yang mengeluh sikapnya bahkan ikhwah selalu mengeluh sikapnya yang keras jadi bahasa dia ikhwah ini salah kaprah dalam cara dakwah Hah? yang namanya dakwah tidak melulu kaku dan keras ada waktunya lemah lembut, lembut, ada waktunya tegas Ya, Lemah lembut lembutnya kepada Awam mulut muslimi, masyarakat umum Dan segala macamnya Sayyid, para kelas hikm Kerasnya kepada orang, orang yang harus Keras pada Ini dampak negatif ini ya. ha? Dampak negatif itu ini Ketika waktunya lembut Dia kaget, dia keras Mencoreng, meworeng Nama dakwah diangkat dakwah salafiyah, dakwah yang kaku dakwah yang keras dan segala macamnya, tidak punya hikmah ini opnum ini dinasihati dengan cara yang baik kalau tidak, ya sudah jangan ditampilkan dalam keadaan dakwah membahayakan merusak dakwah yang ada Allah SWT makanya pentingnya seorang da'i memahami pokok-pokok dan prinsip-prinsip dakwah salafiyah supaya dia betul-betul da'i yang berkualitas Profesional di atas sunnah, Barakallahu. <tuh> Itu juga sebabnya pula saya dahulukan tadi poin-poin yang terkait dengan indaran paradai. Baru kemudian menjelaskan terkait dengan masalah usul dakwahnya Barakallahu. Nah, antum Terkait dengan perkataan berikut <tuh> Orang yang membela Muhammad al-Imam secara terang-terangan Maka kita tahdir dia Karena dia nampak pem pem pembelaannya Ini gak langsung tahdir nah, Apalagi dia mungkin uh, masih banyak aktifiyahnya <tuh> Aktifiyah ya masih ada perasaan-perasaan pekiw, pekiul, gak enak sama gurunya, gitu. Nah, maka dikasih juru terbesar nasihat najdi yang diterangkan sisi penyimpangan-penyimpangan gurunya, alimam, bagaimana mau bagaimana maksatnya dan segala Sampaikan supaya dia paham. Sampai dia iman terimal, hamdulillah. Gak nerima, muahannya terhalas. Intah ini. Dikabungkan dengan gurunya barulah pelakon selesai. Jika langsung entah dia kadang meminta dia minta upaya nasihat imam menerima imam yang menentang menentang digabung digabungkan dengan gurunya atau dengan yang dia bela <tuh> lain halnya dengan orang-orang yang diam tidak menyikapi alimam maka jangan sikapi sama dengan yang di atas ya betul secara global yang bersuara dengan yang diam berbeda yang diam ini pun juga dirinci dilihat bagaimana keadaan dia masing-masing seperti yang di atas ketika dia seorang yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya. Ma'ruf di kalangan da'i al-sunnah barakallahu'alaikum. Cuma dia diem, tidak banyak bicara. Kalau mauqifnya tegas, labas. Tidak ada masalah, lanjut. Tapi kalau nampak dari mauqifnya sudah mulai kayak... <gambil> begitu ya, kurang kencang begini, ditegur. Diminta supaya ee, menunjukkan mauqif yang jelas. Jangan... Uh, mem memiliki maukuk yang bias, yang jelas para pelajar. Nam sarak global berbeza menyikapi orang yang bersuara, beda. lantang dengan yang diam. Itu perbezaan para pelajar. Akan usah bagaimana caranya mengatasi kejenuhan dalam mengajar anak-anak mahat, apalagi kalau sudah mendapatkan kritikan petas dari wali santri. Semangat ta'awun jadi lemes Gimana supaya selalu bersemangat Dalam melakukan kebaikan Kebaikan nah, Kuncinya cuma satu Ikhlasun niat <tuh> Mengikhlaskan niat Niatnya antum mengajari Anak-anak itu apa Niatnya antum untuk bergabung Dengan mahat Dari mahat-mahat yang ada sebagai pengajar anak-anak ataupun yang lain itu apa niatnya? Itu akan mempengaruhi. Kalau niatnya antum itu dunia, ketika dunia kurang komplain. Enggak usah. Kalau dunia ya, kepentingannya cari kehidupan di situ. Hah? Kok dengar-dengar kalau, kalau mukafah diampun kok menghiurkan gitu? Keampun. Yang dijari sama dia buka apa? Tahu buka apa kan? Kalau bahasa e, para pegawai gaji, gajinya kok? Duh, pakabon semuanya. Ha? Oh iya besar. Ya. Satu kali diturunkan gajinya dikarenakan e, peng, pengeluaran terlalu besar, produk pesantai je nggak kuat, nggak nggak nggak nggak kuat dia turunkan, komplain dia. Kenapa? Tujuan dia adalah bulu. Yang macam ni akan cepat cepat uh, cepat jenuh cara kalau itu atau tujuan dia kemasyhuran atau ketenaran atau yang lainnya ni akan cepat runtuh ya. Tapi kalau niatan antum ikhlas dari Taala berjumpa untuk berdakwah bersama-sama dengan para sah tidak dengan para ikhwal yang lainnya maka antum akan betul-betul lebih kuat motivasi antum ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Wajalla. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang antara biaya islami yang mulia ini Terkait dengan urusan dunia Antum akan cari sendiri urusan sekuatan yang akan mencari sendiri Dikasih dari pesantin Alhamdulillah Enggak juga Alhamdulillah Syukur-syukur membantu pesantren Bukan mengharapkan pesantren Seperti itu, mandiri Para kelas ikut Ketika dikaji tugas Siap ditempatkan di manapun Terkali dapur, siap dengan servis, siap. Bagian masjid, siap. Mengajar, siap. Jadi pemurus, siap. Semuanya siap. Kenapa? Ikhlasnya itu berkata. Dan dia tidak merasa rendah, enggak merasa hina. Pada bagian-bagian tertentu yang dia rendah. Niatan dia karena Allah SWT. Niatan ta'awun-ta'awun. Ta akan kuat ya. Eh? Dia akan lebih bersabar menghadapi anak didiknya. Terkait dengan watak mereka dan segala macamnya. Lebih bersabar menghadapi... Para waris santri yang taunya beres, tidak mau tahu dan segala macam, dia akan lebih, lebih, lebih kuat. Walaupun ia ya terkadang ada saat-saat jenuhnya. Itu pentingnya adanya manajemen yang bagus dalam sebuah pesantren. Ada saat-saatnya libur, ada saat-saatnya santai, bahagia supaya tidak jenuh. Hah? Tentunya para mudir-mudir kita ini. Uh, juga harus memahami betul para pengajar dan para pengasuh-pengasuh pesantrennya, gitu. E, jangan diporsi. Ada waktunya mereka diminta Untuk istirahat. Nah, jadi ada liburan pesantren, pekanan, apa tengah tahunan atau bagaimana, saya ngajin. Dan terus e, di di bersamaan taklimnya, ya. ketika taklimnya kajian-kajian yang ada ini, rutin ha, semarak itu akan memunculkan semangat terobati kejenuhan, kelebihan, kecapean terobati dengan ilmu syari dengan ilmu syari itu kalau sudah diporsir mengajar anak-anak taklimnya tidak ada garingnya, ya. atau garingnya? kering. maka penting untuk dipersemangat siraman rohaninya para kolam atau Ketika betul-betul pribadi sang pengajar suntuk lagi sul, lagi jenuh, maka dia uh, gunakan cara-cara yang lain yang syar'i untuk menghilangkan kejenuhan kejenuhan dia. Ha? Entah dengan cara ziarah kepada ustadzul an, ustadzul an, atau dengan cara dia santai sena membaca sejarah para nabi al-musalim, sejarah nabawiyah, sejarah kaum salaf, ha? sena dia berolahraga. Ha? nat gitu, tenis meja nat gitu, Hah? atau yang lain lainnya. Perkara yang mubah sedikitpun jangan sampai anda lampiaskan kejenuhan dengan cara cara menakar syariat, nah, jangan, membahayakan Tapi dengan cara cara yang mubah atau dengan cara cara yang syar'i. Rasul mengatakan dalam sabdanya, likulli kulli amalin syirah, walikulli syiratin fatrah. Masing masing amal ada masa masa semangatnya dan masa semangat ada masa masa jenuhnya musa mengatakan man kana fatratuhu ila sunnati faqadih tada wa man fatratuhu ila ghairi zalika faqadhalan barang siapa yang futurnya jenuhnya masih pada sunnah dapat hidayah tapi barang siapa yang futurnya jenuhnya kepada selain sunnah maka dia akan binasa maka dia akan binasa tabarakallah nama ya kan ya namanya orang mesti mengalami yang namanya keciduhan ya, tapi yang penting motivasi sudah betul dengan penuh keikhlasan jenuh di eh uh, dicari cara yang syar'i atau mubah untuk menghilangkannya subhanallah nah jadi kalau kita di jenuh gitu ngajari santri males eh ini gini gini dia ya, jenuh juga ya sampai dia ya. perangannya sikapnya enggak tahu tiba-tiba kok oh, oh wajar, berat sekali eh, berat hebat banget dia Ya sudah, ya Allah siap-siap ulangan. Eh? Ya, santai jangan selalu diliburkan. Ulangan, antumnya berusaha untuk relax, supaya enggak tegang. Hmm? Entah Antum uh, tadi membaca buku, mendengarkan ceramah atau apa yang antum lagi senang ketika itu, yang syari atau yang mubah barakallahu. Barakallahu baca suntuk dengarkan suntuk ziarah ha? mendatangi orang-orang yang mulia ziarah ke orang tua ha ketangga ke orang tua mak ketemu ngobrol sama orang tua ha ada sama orang tuanya ada ziarah sama orang tuanya ha hilang ke penata cerita tiba cerita sama orang tua sesuai cerita begitu terus lagi ajar lagi ha para itu kenapa di antara jono seperti itu ya. nah, kalau saya pribadi sering kali seperti itu. Nggak lagi cenuh ngajari santri ulangan. Nah, terus saya ulangan. Allah ulangan. Jadi <tuh> ya caranya gimana caranya supaya fresh kembali para Freshnya itu kalau sudah dars am. Nah, dars umum paten harus sampai Isya. Mah ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu, wah sudah ngamuk-ngamuk ya. Nah itu fresh lagi. Nanti ngajari semangat lagi. Kalau boleh, dicari cara yang syariat yang atau yang mubah untuk menghindar kecunduhan yang ada. Tapi yang paling penting motivasi kita adalah keikhlasan dalam tarbiyah kita warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala alam bissalam. <tuh> Apakah kita harus menjawab salam Dari ashabul ahwa'i wal tidak Hukum asalnya Tidak dikasih salam Tidak disalami dan juga dijawab Sebagai bentuk Tahdir dan hajur Hukum asal Selagi antum mampu, tunjukkan demikian Tetapi ketika kondisinya memungkinkan, ya Antum ketemu dengan Tokoh bid'ah Di sebuah gang Itu banyak orang itu. Waduh, ini mau kabur. Nah, ada orang-orang curijian. -orang mau lanjut terus. Kayak robot. Nah, ada orang menyaksikan ini. Dalam kualitas demikian. Kita taklif. Diperbolehkan untuk taklif. Dan lagi hajar. Ketemu. Assalamualaikum. Salam. Selesai. Dia cabut tangan. Assalamualaikum. Cabut tangan. Salam. Selesai. Selesai itu. Dan lebih. Kala itu. Boleh kita tak lihat, tidak lagi hajur. Sehingga yang namanya hajur, pemboikotan ada kalanya, total ada kalanya, parsial sebagian saja. Contoh yang lain para pelajarikut, <tuh> eh, ini saya tanyakan kepada kita terkait dengan orang-orang yang jadi karyawan, kerja di kantor dan segala macamnya. Nah, di kantor dia itu, di ruangan kantornya itu, ada dia Salafi, sebelahnya ada ikhwani Satunya lagi sururi roja ihalabi. Satunya lagi ha, apa gitu ya macam satu, satu ruangan ini warna-warni semua. Ya apa ini? Kalau memungkinkan bagi antum. Kalau memungkinkan antum minta kepada atasan pindah, pindah jobnya, pindah bahagianya. Nara kasih itu. Jika boleh mungkin. Tak mungkin pindah ruangan. Tak mungkin. Hal di situ ya sudah di situ, selama antum di ruangan itu taklif nggak mungkin antum hajar taklif Antum tunjukkan profesionalisme kerja saja, interaksi umum muhammadiyah kerja saja terkait yang masalah yang antum tidak tadi. Pak gimana Pak kiri? Pak normal aja. Selanjutnya di luar hajar, di luar hajar. Jangan karena orang sekantor Pak, ini Pak, apa pengajian Pak? Sheikh Fulan, Ziroja Oh iya iya iya Tidak, Tata... kok ya, Ustaz teman sekantor, tak enak Ustaz Tidak bisa seperti itu Menyimpang-menyimpang, tidak Namanya hajur juzi Namanya pemboikotan secara parsial Sebagian kita hajur, sebagian Takli Ini yang disebutkan oleh para Masyikna dalam Jawaban-jawaban mereka <tuh> bagaimana sikap kita terhadap orang yang masih suka menukil ucapan-ucapan da'i -ucapan, semacam hal itu tidak selama yang pertama dikasih tahu ini harusnya tidak langsung main tahdir tidak langsung main hajar, dikasih tahu terkait siapa dia siapa da'i ini, bagaimana penyimpangan-penyimpangan dia dan segala maksudnya dikasih tahu dengan cara yang baik supaya dia jangan menukil lagi Ya, akhirnya itu jangan menukil dari dia dia begini, begini, begini, begini, begini. begini. Nggak ada kewasa. Sampai Terima Alhamdulillah. Nggak ada, terima, nasih hati lagi. Sampai menentang dia. Betul-betul menunjukkan pembelaan kepada ha'ullah. Menentang uh, nasihat dan segala macamnya. Kalau rasa. Mahu. Um. Digabungan bersama dengan mereka. Itu ada batasannya. Ketika menunjukkan penentangan, inat. Maka digabungkan dengan orang yang dia puji. Para <tuh> terutama ya kan ketika orang-orang yang masih baru mengenal dakwah baru mengenal sunnah antum baru sabar sama orang semacam ini baru ngerti sunnah, ngerti ilmu dari mereka, dari TV-TV mereka nah, datang talim kepada antum juga antum harus sabar jangan langsung menyinggung masalah mereka dikasih ilmu dulu, yang banyak ketika dia mulai bertanya-tanya kamu sampaikan dengan poin-poin fatal yang ada pada mereka dengan cara yang bagus nerima Alhamdulillah gak nerima ngeyel, nentang sudah. secara wakil secara, secara kenyataannya ketika dia menolak, dia menentang akan ada persimbangan jalan ini dengan sendirinya dia akan menjauh dari Antum kalau biarkan dia dengan dengan kondisinya semacam itu yang jelas kita sudah menyampaikan nasihatnya ini pertanyaan Evan, dan jawaban-jawabannya <tuh> Antum bisa membaca Risalah Kumpulan risalahnya Syobat Al-Jabiri Namanya Al-Majmu'ah Al-Jabiriya Namanya Al-Majmu'ah Al-Jabiriya Beberapa risalah uh, Yang di, Risalahnya Syobat Al-Jabiri Yang dijadikan satu Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masalah ini Anda cek ke buku itu Anda bisa melihat bagaimana jawabannya Beliau-beliau uh, Terkait dengan Pak Bini Hulasannya seperti yang saya sampaikan tadi InsyaAllah <tuh> Sangat jam berapa ya, Pak? Jam berapa? Hmm? 11.45 empat nah, lima. Ya, Tadi betul kan? Sebelas berarti. Sebelas ya, Pak. Nya Allah. Oh, bukan 12.45 belas empat lima. Afwan, dua Ada yang minta penjelasan terkait dengan transaksi jual beli Ada seorang ingin membeli suatu barang Dengan cara Dia datang kepada orang yang punya harta Si A Ingin membeli sebuah barang Datang kepada si B yang punya uang Dan mengatakan tolong belikan saya Barang ini, barang ini Nanti baru saya bayar ke Antum dengan tanpa tawar menawar barang tersebut. <tuh> setelah si B tadi selesai membeli barang pesanannya, baru A sama si B tawar menawar, tawar menawar. Amiyah, ya? kalau kamu cicil maka uang mukanya sekian sekian sekian sekian, perbulan sekian, ketebunya harga sekian. Kalau kontan harganya sekian. Insya Allah. Ini bagaimana cara tanya semacam ini para pelajar? ini para kelasikum harus menjelaskan dua hal paling-paling kita ya. kedatangan si A kepada si B tadi si B ini siapa? apakah si B ini orang yang dia minta ita'awun minta tolong belikan barang pakai uangnya antum ini saya ganti ataukah si B itu wakilnya si A atau apanya kalau dia hanya semata-mata menerang ta'awun tolong Yaakhi, anak-anak lagi sibuk ini tolong untuk belikan barang yang ini pakai uang atung dulu, nanti saya, nanti, nanti saya ganti ini tidak ada masalah hanya tahun saja otomatis yang B tadi yang mengambil keuntungan ini harga barang sekian ini uangnya selesai, ini tahun, tidak ada masalah atau sebagai wakil Yaakhi, yang saya itu sebagai wakil saya tolong belikan barang A nanti pakai uang atung dulu nanti kasihkan sama saya tidak ada masalah jadi, antum bayar kepada kematian. Terkait dengan antum mahu ngasih fee, ngasih hadiah, labas. Bayang, Tapi yang jadi masalah ketika si B itu pemain, la <tuh> pemainnya dia pedagang. Dia seorang pedagang. Antum ngomong sama dia, tolong, uh, tolong ya berikan, berikan saya barang-barang ini nanti saya bayar. Dia seorang pedagang, seorang pemain Tanpa tawar-menawar Ini dua macam Kalau posisinya adalah wakdun Pesan barang, janji Belum akad Maka labas Nanti akadnya setelah itu Resikonya Sang pembeli bisa membatalkan Pesanan dia Atau sang penjual Bisa menjual ke orang lain Sebab belum mengikat Dipahami ya masih bentuk pesanan barang. Ini lah Terbukti dia akadnya selain. Ada barang baru akad. Ini namanya pesan. Namanya pesanan barang. Ingat resikonya. Resikonya, sang pembeli bisa membatalkan, sang penjual bisa menjual ke orang lain. Yes? Dari, dari contoh yang Adam, Adam sebutkan di sini ya, Eko. Ini pesanan barang. Sebab belum ada akad jual belinya. Belum ada tawar menawarnya. Jadi, Tolong perhatikan resikonya saja Ini selesai ikhwan Yang kedua ketika Tawar-menawar Dia mengatakan kalau kontan sekian Kalau nyicil sekian Ini yang diiktilafkan oleh para ulama kita Ini maksudnya yang kedua ya kan Ikhtilaf dengan para ulama Dalam contoh uh, Akad yang semacam ini Kulasonya barakulahikum Jumhur ulama Baya wadah para fuqoh kita berpendapat akat yang semacam ini kontan sekian, cicil sekian ketemunya sekian, dengan beda harga itu diperbolehkan dengan syarat syaratnya adalah adalah yang pertama sang pembeli menentukan akatnya jelas jangan langsung bawa kabur barangnya jelas, saya beli dengan cicil saya beli dengan kontan harus jelas, tidak boleh tiba-tiba dia bawa barangnya kabur tidak boleh, jelas Cicil Yang kedua Tidak boleh ada penambahan Dari jumlah yang disepakati Faham ya Cicil Sebulan sekian, ketemunya sekian Kalau yang disepakati Sekian tadi, tidak lebih daripada itu Nah ketika sang pembeli Tadi itu agak Ngadat bayarnya, agak ruwet Bayarnya, agak seret bayarnya Agak eh daya saib segala macamnya kewajiban sang penjual memberitahukan waktu kewajiban sang penjual membertangguhan waktu wa in kana dzul usrati fanaziratul kalau dia sudah membayar dikasih tangguhan sampai dia mudah membayar afdolnya dimaafkan tidak boleh ada denda itu penambah nominal riba tidak boleh ada yang namanya penarikan barang Misalkan ketika tidak bisa membayar dua bulan atau ketika betul-betul tarik barangnya, tidak boleh. Itu melanggar aturan jual-beli. Yang namanya akad jual-beli sudah pindah kepemilikan Barang sudah milik sang pembeli. Itu, tinggal penjual menerima bayaran cicilan dari sang pembeli. Namanya utangnya. Namanya baik bidai. Dengan dua, ini ketentuan dengan dua syarat para itu. Ketika tidak terpenuhi di maka termasuk jual beli e, bayi atunfi bayi ah di, yang diharamkan dalam Islam Barakallah itu faham ke? Okay? Ketika ada tendanya, e, ketika ada penarikan barang segala macamnya itu semuanya diharamkan dalam Islam sebab termasuk sistem yang diharamkan namanya bayi atunfi bayi ah e, untuk apa nyata untuk di zaman sekarang ini ya kan yang masyhur di masyarakat kita sistem kredit motor, auto, mobil. Uh, rumah dan segala macamnya ini semuanya nggak sesuai dengan aturan syariat. Ada sisi penambahan bunganya kalau uh, telat bayar, ada penarikan barang ketika nggak bisa uh, membayar berturut-turut sekian bulan dan segala macamnya. Uh, apalagi menggunakan leasing, menggunakan bank. Ini semuanya adalah cara-cara yang melanggar syariat, termasuk sistem kredit yang ribawi. Ayem tuh, sehingga dihindari para pemilik. Pak Mefon ya. Tapi kalau betul-betul bisa mewujudkan seperti yang disyaratkan dari para ulama kita, tidak ada masalah. Pendapat yang rajin, pendapat jumlah ulama, boleh dengan dua persyaratan di atas. Ta Tahu kan? Bukah diem. Nah, ada orang perlu memerlukan yang namanya HP. Datang kepada yang punya pulus. Mana perlu HP ini? Coba antum pulaan sana nanti saya beli kredit. HP apa sih? HP-nya HP api apa namanya? Hah, Samsung. HP apa namanya Pak? Alhamdulillah dengan yang antum suka itu dia beli kan akad cicil. Sudah kita terapkan penambah jumlah ulama ya. Jadi saya cicil ke antum sebulan sekian ketemunya sekian dan antum sabar aja. InsyaAllah kan saya sekelu nasi, kalau saya nggak bisa ya, ya kasih waktulah Labas, ada nama cemburu ulama. Tapi kalau melanggar melanggar aturan, maka hukumnya haram, termasuk ridawi Allah Taala alamul sholawat. Sementara cukup, selebihnya dibawa nanti batal maghrib, diteruskan kembali pembahasan yang sama, khusus pembahasan terkait dengan prinsip taksil dan prinsip dahdirnya ahlu wal jamaah yang merupakan pokok dari pokok pokok dakwah Saladhiah pada dakwah mereka insyaallah taala Sementara cukup nas kafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha